In meinem hoben sich die letzten Ausläufer seines Bewusstseins aus. des bionischen Kreuzers Schwert gerieten die ozeanischen Orakel in eine leichte Erregung. Der höhlenartige Raum mit der schummrigen Beleuchtung und den moosbewachsenen Wänden war zum Teil mit Wasser geflutet worden, damit die seekuhartigen Wesen sich darin aufhalten konnten. Ein hölzerner Steg führte in das trübe Wasser und endete in der Mitte des provisorischen Bassins dessen Grund nicht zu erkennen war. Aus dem Wasser tauchten schwere, fettleibige Körper bedächtig an die Oberfläche. Sie hoben ihre stiernackigen Köpfe mit den kurzen Rüsseln. Ahandabar ist da. Der Weg dahin. Ein schimmerndes Türfeld öffnete sich und eine Frau mit ebenmäßigen Zügen drang langsam in die Höhle. Sie berührte mit ihren Füßen nicht den Boden. Ihre Haut war blau und ihr Schädel kahl mit eisgrauen Augen und silbernen Fingernägeln wie Raubtierkrallen. Ich grüße Lyresea, die mediale Schildwache. Auch ich grüße euch, ozeanische Orakel. Ich spüre, wie ihr das Erhandaba nahe ist. Ihr Kampf ist noch nicht entschieden. Aber ich sehe, dass die beiden Ritter der Tiefe ihr Leben einsetzen. Ob es reichen wird, wissen wir nicht. Die Schlacht um das sol ist auf ihrem Höhepunkt angelangt. In wenigen Sekunden werden die Todbringer von 5500 bionischen Kreuzern in das Geschehen eingreifen. Auch dieses Schiff, die Schwert, wird seinen Beitrag leisten. Der Kampf wird dann aber immer noch nicht entschieden sein. Denn das Schicksal der Völker des Sternenozeans Können nur die letzten Schutzherren bestimmen. Karia Andaxi und Kom Orbo. Hoffen wir, dass alles gut geht. Ich werde nicht lange bei euch sein können. Ich gehe hinauf in die Zentrale der Schwert. Von dort versucht einer der Ritter der Tiefe, gemeinsam mit der stellaren Majestät der Mutana, das Glück. Zu unseren Gunsten zu wenden. Der unsterbliche Arkonide und Zephyra. Sein Name ist Atlan. Der andere Ritter kämpft auf Pretoria um seine Heimat. Der unsterbliche Terrader. Man nennt ihn Perry Rome. <lacht> Der transformierte Schrei der Psi-Wellenfront, die Atlan auf der Schwert aktiviert hatte, ging durch Mark und Bein. Er war für die Terraner eigentlich nicht hörbar. Die Ortungspositroniken Pretorias hatten das Geräusch für menschliche Ohren umgewandelt. Perry Roden vernahm den Schrei in der Zentrale Pretorias heute zum ersten Mal. Die Kyberneutros waren die Geheimwaffe der kybernetischen Mächte gegen die bionischen Kreuzer der Mutaner. Heute wurde diese Waffe gegen sie selbst angewandt. Bis vor wenigen Minuten war die Schlacht um das Sol-System grausam und blutig für uns gewesen. Die Flotte der Liga Freier Terraner hatte nahezu die Hälfte ihrer Schiffe verloren. Im Gegenzug konnten wir nur wenige Kyp-Titanen zerstören. Immer noch kämpften wir im System gegen 23 der Riesenraumer Gon Orbons, der selbsternannten Gottheit, die mit ihrer Flotte Terra besetzt hatte. Ein weiterer großer Verband seiner Zellenschiffe heizte die Sonne auf, wollte sie in eine Supernova verwandeln. Heute, am 27. Mai neuer galaktischer Zeitrechnung, war der Point of No Return erreicht worden. Der Tag, an dem dieser Prozess unumkehrbar sein würde. Deshalb war ich in diesen beinahe aussichtslosen Kampf gegangen. Ich konnte nicht das Sonnensystem und alle seine Planeten der sicheren Vernichtung aussetzen. Die Nova hätte den Tod von Milliarden Lebewesen bedeutet. Mit dem Ziehschrei trat die Schlacht nun in ihre entscheidende Phase. Entweder wendeten die Kyberneutros das Glück zu unseren Gunsten oder wir waren in einer halben Stunde geschlagen. Ein wenig Hoffnung hatte ich auch dadurch geschöpft, dass eine verschlüsselte Nachricht Reginald Bulls eingegangen war. Eine Nachricht, die die Balance der Auseinandersetzungen gravierend verändern konnte. Ich will die Nachricht noch einmal hören. Sofort, Resident. Ist absolut sicher. Wohl befindet sich demnach auf Terra und hat die Gottheit in seiner Hand. Wie er das gemacht hat, geht nicht aus der Nachricht hervor. Leider nicht. Ich habe sie schon mehrmals durch den Rechner gejagt. Es gibt keinen Anhaltspunkt. Wir müssen ihm vertrauen und hoffen, dass er weiterhin in unserem Sinne handelt. Ist der Aufenthaltsort des Aktivatorträgers bekannt? Nein. Versuche herauszufinden. Von wo genau uns die Nachricht erreicht hat? Verstanden. Stand der Auseinandersetzungen? Rund 80 Prozent von Pretoria sind zerstört. Von den Entdeckern zwei ganz zu schweigen. Von insgesamt 1245 Einheiten, die Dissonanzkanonen tragen, sind mittlerweile 1034 vernichtet. Was ist mit den Todbringern? Sie verhalten sich bisher überaus unauffällig. Greifen noch nicht ins Kampfgeschehen ein. Wahrscheinlich baut sich die Ziehwellenfront noch auf. Hoffentlich dauert es nicht zu lange. Wir müssen die Kyptitanen davon abhalten, die Sonne weiterhin aufzuheizen. Ihre Übermacht muss gebrochen werden. Auf 498 von 5.500 bionischen Kreuzern, die zur Rettung der LFT-Flotte ins Sonnensystem gelangt waren, hatte Atlan Kyberneutrowaffen installieren lassen. Auf seinen Befehl hin hatten die Bordrechner der Kreuzer die Psi-Waffe aktiviert. Kurz darauf hatten sich in den Wannen, in denen eine bräunliche Flüssigkeit schwappte, wie von Geisterhand humanoide Gesichter geformt und in eine vorbestimmte Richtung ausgerichtet. Ich bin gespannt, was in den kommenden Minuten passieren wird. Sifida, bist du bereit? Ich nehme schon mit der Eva-Matrix der Schwertverbindung auf. Echopage, gib mir einen Statusbericht. Wir können starten. Die Körper-Neutro-Behälter weisen direkt auf die feindlichen Titanen. Die stellare Majestät stand, die Augen geschlossen, inmitten der Zentrale des Kreuzers. Sie warf immer wieder in beeindruckender Manier ihre rote Mähne zurück. Konzentriert blickte Atlan sie an. Auf den Hologrammen des Bordrechners glimmten verschiedene Bereiche, die das Sonnensystem darstellen sollten, hell auf. Cephidas Züge verzerrten sich. Wir können in Kürze losschlagen. Gut. Echopage, Verbindung zu Perry Roden. Kontakt ist hergestellt. Auf der mattgrauen zentrale Kugel, die die Biotronik der Schwert beherbergte, erschienen wellenförmige Muster. Sie formten sich zum dreidimensionalen Bild des terranischen Residenten auf Pretoria. Alles in Ordnung, Perry. Es beginnt. Was, das kann ich nicht sagen. Auf den bionischen Kreuzern mit Neutros an Bord befinden sich in den oberen Zentralen nur die Kommandantinnen, die Biotroniken und die Todbringer. Alle anderen Personen sind in den Gemeinschaftsräumen oder in ihren Kabinen untergebracht. Sehr gut. Wir dürfen niemanden gefährden. Immerhin handelt es sich bei den Kyberneutros um eine Waffe, die sonst immer gegen die Mutana zum Einsatz kam. Meldung. Auf den ausgewählten bionischen Kreuzern ist die Neuralspannung jetzt vollständig an das Basisfluid angelegt worden. Wie es aussieht, ist die Stoßrichtung der Waffe auch dort eindeutig. Damit steht dem Einsatz dieser Waffe nichts mehr im Wege. Ich habe sämtliche Vorrichtungen nach den Anleitungen des thrakischen Überläufers Iron Lettox einrichten lassen. Ein. Überläufer. Einer der unangenehmsten Kyptraken, den ich jemals zu Gesicht bekommen habe. Ist er etwa mit euch an Bord? Nein, nein. Augenblicklich ist er mit einer unserer Space Jets irgendwo in der Milchstraße untergetaucht. Auf der Flucht vor seinen Artgenossen. Diese würden ihm jeden Stachel einzeln ziehen, wenn sie erfahren, was er in seiner Funktion als Einskatalog getan hat. Wir haben die Informationen zur Ziehwaffe von solch einem zweifelhaften Individuum erhalten. Leider ja. Ich musste den Pakt mit diesem Teufel schließen, sonst wäre ich nicht rechtzeitig im Sonnensystem angekommen, um dir zu helfen. Die Schlacht tobt immer noch in unverminderter Härte. Wir müssen uns beeilen. Ich werde mich drum kümmern. Ende. Ende. Echopage. Status? Die kugelförmige, mattgraue Oberfläche des Bordrechners vibrierte, dann leuchtete sie auf und zeigte weitere Bilder aus dem Sonnensystem. Die bionischen Kreuze mit den Neutos an Bord haben sich wie ein Netzgeflecht im ganzen System verteilt. Wir müssen abwarten, bis die Titanen ihnen näher kommen. Es kann sich nur noch um wenige Sekunden handeln. An alle bionischen Kreuzer. Fertig machen zum Angriff. Und los. In den Zentralen der bionischen Kreuzer wackelten die unheimlichen Lehmgesichter wie Galatmasse hin und her. Sie stülpten sich vor und zurück. Bewegten immer wieder die schlammigen Lippen. Dann öffneten sie ihre Münder zu einem gemeinsamen psionischen Entsetzensschrei. Zur selben Zeit stand auf Terra die Eruption des Vesuvs unmittelbar bevor. Die Nordflanke des Vulkans war bereits durch das Zünden der tektonischen Bomben Homer G. Adams zerstört worden. In der Folge hatten zahlreiche Erdbeben den Boden der Region erschüttert. Lavaströme, einsetzender Ascheregen und dichte Rauchwolken hatten das weltberühmte Postkartenmotiv mit der Meeresbucht binnen kurzem in eine infernalische Landschaft verwandelt. Die Sprengsätze waren gezündet worden, um den Kristallsplitter zu zerstören, in dem Gon-Orbon, der selbsternannte Gott und Anführer der kybernetischen Mächte herrschte, Vor wenigen Minuten erst waren Jotolot und der Mausbiber Gucki aus dem kristallinen Stock wiedergekehrt. Sie konnten die Gottheit erfolgreich aus dem Splitter entführen und gefangen nehmen. Schutzschirm ist eingerichtet. Reginald Bull hatte an einem zerstörten Lagerhaus in der Nähe des Hafens von Neapel ein großes Schutzschirmfeld aufgebaut. Es hielt die vulkanischen Gewalten des in zwölf Kilometer südöstlicher Entfernung stehenden Vesuvs von ihnen ab. TLD-Agentin Monra Diamond, ihr kleiner Klonelefant Norman, Homer G. Adams und Ichotolot standen um den bewusstlosen Gott herum, den Gucki telekinetisch auf den Boden legte. Norman versuchte, Gon-Oh anzugreifen. Schon gut, Norman. Lass ihn. Der tut dir nichts. Was? Das ist Gon Orban. Ich erlebe ihn zum ersten Mal aus nächster Nähe. Ihr habt mir immer von der Aura berichtet, die dieses Geschöpf angeblich umgibt. Aber davon spüre ich überhaupt nichts. Ich sehe nur diesen durchaus prachtvoll gebauten Humanoiden, dem es nicht besonders gut zu gehen scheint. Sein Atem geht flach. Er ist in diesem Zustand, seit er das Stockrelais verlassen hat. Icho hat ihn betäubt. Ein sanfter Hieb. Aber Gon Orbon scheint zusätzlich in eine Trance gefallen zu sein. Die Gottheit und der Kristallsplitter sind zum ersten Mal seit ihrer symbiotischen Beziehung räumlich voneinander getrennt. Faktisch könnte das den Anfang vom Ende für die negative Wesenheit bedeuten. Was meinst du damit? Der Gott Gon O entstand aus der unfreiwilligen Verbindung des ehemaligen Schutzherrn Gon-Orbon mit dem nocturnen Stock Satruga. Dieser selbsternannte Gott muss strikt von dem Individuum Gon-Orbon unterschieden werden, da die innere Natur und das Streben des Gottes von Paranoia und Größenwahn geprägt sind. Wie bitte? Soll das bedeuten, dass der Gon-Orbon, der vor uns im Sand liegt, nicht derjenige ist, der Terra und das Sonnensystem besetzt hält? Diese Gestalt hier soll nicht diejenige sein, die den Sternenozean unterjocht und die Herrschaft der Kyberneten begründet hat. Genau so ist es. Derselbe Körper, aber vollkommen, ich betone, vollkommen verschiedene Persönlichkeiten. Außerhalb des Kristallsplitters unterliegt Gon auborn nicht mehr der Bewusstseinsverschmelzung mit Satruga. Und wer oder was ist Satruga? Satruga ist der Nocturnenstock aus der großen Magellanschen Wolke. Der kristalline Berg, der in Parag sitzt. Ein Teil seines Körpers steckte aber in den Hängen des Vesuvs und beherbergte gon Orbon. Bis wir den Psygott herausgeholt haben. Langsam verstehe ich. Der Kristallsplitter, dessen Vernichtung wir durch den bevorstehenden Ausbruch des Vesuvs erwarten, ist Teil eines größeren Ganzen, das auf Parag in der großen Magellanschen Wolke sitzt. Aber warum haben der Nocturnenstock und seine Splitter... Gon in den Wahnsinn fallen lassen. Die Stücke gelten doch eigentlich als friedliche Korallen des Universums. Was konkret dort vorgefallen ist, ist bis dato unbekannt. Wir haben diese Informationen auch erst vor kurzem von Gon-Orbon selbst erfahren. So wichtiger war es, ihn aus den Fängen Satrugas zu befreien. Zuerst muss der Splitter vergehen, dann können wir weitersehen. Sie schauten sich ratlos in die Augen und blickten dann auf den am Boden liegenden Schutzherrn. Reginald Bull wies auf kleine portable Ortungsgeräte, die im Halbkreis aufgestellt waren. Ich habe Perry in einer verschlüsselten Botschaft mitgeteilt, dass sich der Gott in unseren Händen befindet. Wie wollen wir nun weiter vorgehen? Wir haben keine Ahnung, wie es im Sonnensystem aussieht. Wir wissen auch nichts über den Stand der Schlacht. Sind wir auf der Siegerstrecke, verlieren wir... Wir sollten für Perry unbedingt einen Nutzen aus der Gefangennahme des Pseudogots ziehen. Das ist klar. Egal wie es da oben steht, wir müssen Gon Orbon dazu bringen, das Schlachten zu beenden. Zurzeit ist er noch bewusstlos. Und solange der Kristallsplitter nicht vollends zerstört ist, besteht die Gefahr, dass Satruga auf zionischem Wege seinen verlorenen Gott sucht. Wir können erst handeln, wenn der Splitter nicht mehr existiert. Aber wann ist es denn endlich soweit? gebannt ich auf die Holos. Mittlerweile hatte ich vier Stück im Rund der Zentrale Pretorias generiert. Aber nun erkannte ich es auch. Die Titanen rasen nicht mehr durch die Reihen der tyrannischen Einheiten und ihre Salben kommen nicht mehr so schnell, so häufig und zielsicher. Etwas scheint sie zu lähmen. Als hätten sie plötzlich keinerlei Energie mehr. Als... Als... Ein Titan explodierte. Dann ein zweiter. Die riesigen Schiffe schienen immer langsamer zu fliegen. Hatten sie zuvor fast jede Gelegenheit genutzt, terranische Einheiten, die sie passierten, fast beiläufig abzuschießen? So drehten unsere Einheiten im Verbund mit den bionischen Kreuzern jetzt den Spieß um. Atlan und Roden. Hier, Roden. Was für ein Glück, Perry. Es funktioniert. Die Psi-Waffe der Kyberneten funktioniert. Die Titanen scheinen das Blatt aus der Hand gegeben zu haben. Unsere Einheiten übernehmen nun die Initiative. Auf den Holos leuchten immer wieder Punkte hell auf. Zwei, drei, vier. Das bedeutet pro Punkt einen zerstörten Titanen. Wir müssen unsere Gefechtspläne unbedingt fortsetzen. Adler, versuche mit den Kyberneutros so viele Titanen wie möglich manövrierunfähig zu schießen. Verstehe. Den Rest erledigt ihr dann mit den Dissonanzgeschützen der LFT-Flotte und den paramagnetischen Torpedos der Todbringer-Einheiten. Exakt. Ich werde die Strahlungsfelder und die Intensität der Körperneutrose ausweiten. Der Vesuv bricht aus. In weniger als zehn Sekunden. Ich registriere bereits ein deutliches Vibrieren durch meinen Kombianzug. Bull, wird unser Schutzschirm diese Naturkräfte aushalten? Ich hoffe sehr. Von ihrem Versteck am Hafen von Neapel blickten sie in südöstliche Richtung zum Vulkan. Der Vesuv befand sich zwölf Kilometer von ihnen entfernt. Homer G. Adams suchte die Gegend akribisch mit einem Aufnahmegerät ab, das die Bilder für alle. Nah heranrückte. Tatsächlich, es geht los. Ein gewaltiger Lavapropfen sprang aus dem Gipfel heraus. Dabei wurde die Spitze des Vulkans weggesprengt. Eine gigantische schwarze Rauchwolke stieg in den Himmel auf. Eine Feuersäule loderte aus dem Vesuv empor. Mit ihr spiel der Vulkan ununterbrochen Bimssteine und Lava aus. Die Luft in der Nähe des Vulkans flimmerte stark, fing an zu kochen. Haushohe Felsbrocken landeten im Meer. Meterhoch spritzten die Wellen auf. Mit einem Schlag verdüsterte sich der gesamte Himmel. Dann setzte ein schwerer Gesteinshagel ein. Der den Schutzschirm aufflammen ließ. Die Wolke wächst hauptsächlich in südöstlicher Richtung, wie vor fast 5000 Jahren, die an dem Tag an dem Pompeji, Herculaneum und das fast doppelt so weit entfernte Stabia zerstört worden sind. Eine zweite Explosion folgte und schleuderte eine ebenfalls mehrere Kilometer hohe Eruptionssäule in die Luft. Nach sechs Sekunden hatte sie den Rand von Neapel erreicht. Ein tödlicher Lavaregen geht auf die Stadt nieder. Ich frage mich, wie viele Terraner in diesem Augenblick sterben. Im erschlagen, von Lava verbrannt oder von Asche erstickt werden. Und es ist mein Werk. Ich habe die Krakatau-Sonden gezündet und nun bringt sie tausend Unschuldigen den Tod. Wir hatten keine andere Wahl, Homer. Wir mussten Gon Orbon aufhalten. Oder ganz Terra wäre untergegangen. Aber diese ganzen Opfer, alle diese Ahnungslosen, die von dem Ausbruch überrascht worden sind, ich hatte sie vermeiden wollen. Vom Vesu vergießen sich mächtige pyroklassische Ströme nach unten. Sie rasen mit mindestens 80 Stundenkilometern Beschleunigung auf Neapel zu. Das könnte den Tod von Millionen bedeuten. Du hast recht. Aber ein Teil wird noch vom alten Kraterrand weiter unten aufgehalten. Der Sommerwall hält Millionen Kubikmeter Lava auf. Lange wird er nicht standhalten, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis diese natürliche Barriere bricht oder einfach überspült wird. An alle LFT-Einheiten. Hier spricht Perry Road. Schließt unverzüglich die Lücken, die die Titanen gerissen haben und formiert euch auf den Planetenbahnen des gesamten Systems neu. Wir werden jetzt mit gewalter Kraft gegen den Feind vorgehen. Mit der Ankunft Atlans und den bionischen Kreuzern der Motana sind uns schlagkräftige Einheiten zu Hilfe gekommen. Ich habe die begründete Hoffnung, dass wir mit ihnen die Titanen endgültig schlagen und die Gefahr für uns alle abwenden Kämpft weiter. Im Verbund mit den Todbringereinheiten jagte die Armada des terranischen Residenten auf die gelähmten feindlichen Riesenschiffe zu. Weitere Küpt-Titanen gingen im Trommelfeuer der gemeinsam kooperierenden Einheiten unter. Der neunte! Der zehnte! Roden schaltete an seinem Gefechtspult in die Zentralen der Entdeckerkommandanten. Fein mm. 42 Ordnen und unter Beschuss nehmen. Ich habe ihn auf den Schirm. Jetzt haben die Titanen ihre Überheblichkeit endlich eingebüßt. Das hat auf jeden Fall mit der Ankunft Atlans und der Totbringerflotte zu tun. Ja, die Titanen scheinen erst anfällig für die Angriffe unserer Einheiten zu sein, seitdem die Todbringer im Sonnensystem sind. Jetzt schlagen wir zurück. Das spricht alles für Rodens geniale Taktik. Mehr Kampfpilot Xaris, Habt ihr es auf den Ortungen gesehen? Zwischen Sonne und Merkur ist wieder einer hochgegangen. gegangen. 22 22 ist im Zielvorrichtung der Dissonanzkanone eingefasst. Kein weiter stimmt auch. Feuer frei! In den Ortungen Pretorias leuchteten die Punkte der vergehenden Titanen hell auf. Die Gefechtszähler meldeten mittlerweile 18 zerstörte Zellenschiffe. Einen Moment verspürte ich eine irrsinnige Hoffnung. Die Neutros lebten die Kyptitanen. Im Verbund mit den Todbringern konnten wir sie bekämpfen und zerstören. In den letzten fünf Minuten hatten wir durch Atlans Hilfsflotte mehr Zellenschiffe zerstört, als in den quälenden Stunden zuvor. War das die Wende? War die Übermacht der Titanen nun gebrochen? Wenn dem wirklich so wäre, dann könnten wir bald die Aufheizung der Sonne stoppen und das Sonnensystem retten. Hm? Eine der zahlreichen Meldungen an seinem Gefechtspult ließen Roden für einen kurzen Moment stutzen. Kleine Lichtsäulen mit prozentualen Angaben veränderten im Zehntelsekundentakt ihre Zahlen. Was sind das für Statistiken? Ich, ähm, ich kann diese Meldung noch nicht korrekt einordnen, aber sie besagt, dass die Mehrzahl der tödlichen Schüsse auf die Titanen von unseren Einheiten ausgeht. Und die Treffer der Mutana? Das ist es eben. Diese gesammelten Ortungsdaten geben an, dass die mutanischen Todbringer kaum einen gezielten Schuss zustande bringen. Nicht einmal der sonst sehr präzise Vernetzermodus scheint ihnen zu helfen. Da stimmt etwas nicht. Im Golf von Neapel beobachteten die ehemaligen Residenzminister und ersten Terraner fassungslos das Spektakel der Vernichtung durch die Aufnahmegeräte. Plötzlich presste Gucki sich die Hände an den Kopf. Oh, oh, mein Schild ist zerstört. Das Stockrelais. Der Kristallsplitter stirbt. Die Bilder zeigten, wie die Reste des Stockrelais von einem meterhohen Blutstrom verschlungen wurden. Der dunkle Kristallsplitter zerbrach in der Mitte und versank, rosafarbene Blitze aussendend in den Lavafluten. Mit fast 100 Stundenkilometern rasten die Bruchstücke die Bergflanke hinab. Asche und Bimmstein regneten vom Himmel, klatschten in den reißenden Fluss. Die Glutlawine bekam eine enorme Mobilität und nahm Kurs auf das März. Unser Plan ist aufgegangen. Das Stockrelais wird durch die entfesselten Naturgewalten zerstört. Oh, nur nicht zu früh, Freund. Während seiner letzten Augenblicke wird das Stockrelais einen Sturm psionischer Effekte produzieren und versuchen, uns einiges vorzugaukeln. Icho, pass auf Don Orban auf. Er darf uns nicht entwischen. Norman. Mondra Diamonds kleiner indischer klon warf sich vor Schmerzen auf den Boden und versuchte, seine Ohren einzuklappen. Die Agentin kümmerte sich sofort um ihn und versuchte vergeblich, ihn zu beruhigen. Cookie kauerte ebenfalls am Boden. Ich hatte mich definitiv zu früh gefreut. Meine Konsolenpositronik spielte eine neue Ordnung von höchster Dringlichkeit ein. Sie spürte, wie der winzige Anflug von Hoffnung mich wieder verließ. Die bionischen Kreuzer der Mutaner verhalten sich immer noch überaus auffällig. Sie scheinen gar nicht mehr daran zu denken, die Titanen anzugreifen. Keine Zweifel mehr. Das ist entsetzlich. Die gesamte mutanische Flotte treibt mittlerweile schutz- und ziellos durch das Schlachtgeschehen. Sie taumeln geradezu durch das All. Den Kyp-Titanen ist das befremdliche Verhalten der Todbringer nicht verborgen geblieben. Sie haben trotz der Manövrierunfähigkeit durch die Neutros ihre gewaltige Feuerkraft und Reichweite behalten. Die Titanen beginnen gezielt damit, die bionischen Kreuzer unter Feuer zu nehmen. Erste Verluste unter den Mutaner-Einheiten. Sie rühren sich nicht vom Fleck, stellen einfache Ziele dar. Was ist da los? Adlan, Meldung! Adlan, Meldung! Die Stellar Majestät hatte mit den höchsten mentalen Werten, die sie mit der Schwert erreichen konnte, beschleunigt. Sie hatte den Todbringer befehligt und einen Titanen zerstört. Aber dann war sie abrupt gestoppt worden. Ein unsichtbarer Schlag hatte sie von ihrem Pult geschleudert. Jetzt wand sie sich vor Schmerzen am Boden. Atlan stürzte erschreckt zu ihr hin. Die Kümmerneutrons! Das müssen die Neutrons! Echopage. Status? Bordrechner Augenlicht, Lanze, Pfeil, schwarzer Daumen, Klinge melden dieselben Symptome bei den Kommandantinnen. Des Weiteren die Kreuzer Kreuzerkinte, Hagelsturm, Klingentanz, Echoberg. Die Besatzungen der Mortana werden durch die Kyperneutros ebenso lahmgelegt wie die Kyptitan. Die bionischen Einheiten verlieren die Kontrolle über ihre Schiffe. Sie können sich nicht zurückziehen, da die Kommandantinnen keine Befehle mehr erteilen. Wir können auf der Schwer von reden, dass du dein noch bist. Was ist die Ursache? Haben wir die Neutros nicht direkt auf die Titanen ausgerichtet? Was sagen deine Berechnungen? Meiner Kurzanalyse zufolge, muss es zu Interferenzen gekommen sein. Die Psi-Wellen haben sich in bestimmten Bereichen überlagert und treffen also nicht nur die Kyptitanen, sondern auch die Ionischen Kreise. Wie groß ist diese Überlagerung? Sie umfasst ein bestimmtes Gebiet. Leider ist das betroffene Gebiet zu 99% deckungsgleich mit dem Sonnensystem. Das bedeutet, dass wir uns nur retten könnten, wenn wir das Schlachtfeld komplett räumen und wieder den Titanen Gon-Orbons überlassen. Vor Mondra Diamonds Augen veränderte sich das brennende Neapel und seine Umgebung. Auf einmal war der Himmel blau und sonnenhell. Die rotglühenden Lavaströme verwandelten sich in blaue Bäche. Ein mildes Lüftchen wehte. Der Vesuv schwieg, war kein Vulkan mehr. Glich jetzt einem friedlichen, waldbewachsenen Berg. Was was geschieht hier? Das kann doch nicht sein. Es ist plötzlich so. Cool. Lasst euch nicht beirren. Das sind Auswirkungen des sterbenden Relais. Nichts weiter. In der Stadt wuchsen zweistöckige Häuser zu Wolkenkratzern empor. Der Schutthaufen des zerstörten Tempels der Degression gegenüber dem Vesuv hüllte sich in ein überirdisches Licht. Die gesamte Region strahlte einen göttlichen Frieden aus. Oh. Satrugas Stockrelief erzeugt einen zielsturm von fürchterlicher Intensität. Es stirbt. Sobald es aufhört, ist es erloschen. Ach. Achtung! Und Hinter ihnen hatte sich die Gottheit aufgerichtet und reckte die Arme hoch. Über sein ganzes Gesicht zog sich ein verzücktes Grinsen. es. Hol mich nun. Befreie mich aus den Händen der Ungläubigen. Satruga gibt es nicht mehr auf Terra. Er vergeht. Was du siehst, sind seine letzten Zuckungen. Du lügst! Satruga ist ewig! Öffne den Schutzschirm und lass mich gehen. Satruga ist hier. Ich spüre es. Satruga ist hier? Wovon redet er? Er ist hier. Ich spüre es doch. Die Gottheit wollte sich auf Reginald Bull werfen, aber Icho hielt ihn fest. Mit einem leichten Schlag warf er ihn zu Boden. Genug, es reicht. Am Hang gegenüber dem Vesuv richtete sich der Tempel der Degression wie von Geisterhand Stein um Stein wieder auf. Er stand vor ihren Augen neu. Das massive und stachelige Gotteshaus Gon Orbons existierte wieder, nur um Sekunden später wieder zu zerfallen. Die angenehme Kühle der plätschernden Flüsse und Bäche wich plötzlich wieder der brodelnden Hitze. Im nächsten Augenblick standen sie wieder inmitten des Infernos des ausbrechenden Vulkans. Keile unwirtliche Lichter erhellten den Himmel. Was ist das? Verdammt! Da, seht ihr? Hatte ich nicht recht? Satruga kommt, um mich zu holen. Plötzlich war ein gewaltiger Brocken des Stockrelais da, hing wie ein haushoher Berg über ihnen. Er schwebte in etwa 20 Metern Höhe über dem Schutzschirm. Blitze zuckten aus dem Hyperkristall und kreisten ihn wie einen Atomkern. Guckys Gesicht verzerrte sich zu einer einzigen Maske des Schmerzes. Auch Norman wand sich wieder am Boden. Oh, oh, die Blitze jagen direkt aus dem Kristall in meinen Kopf und von da in meine Nervenbahnen. Weg damit! Wie lange kannst du im Autopilotmodus bleiben? Diese Hilfe hält nur für kurze Zeit an. Sie ist ein absoluter Notfall und stellt nur eine geringfügige Verstärkung der Psykraft der Eva-Utaner dar. Vergleichbar mhm. dem zeitlich begrenzten Fliegen eines antiken terranischen Segelflugzeuges. Nur, dass der Auftrieb psionisch ist. Es müsste so schnell wie möglich wieder eine Eva-Utaner fliegen. Adler, was ist los? hat uns der Überläufer reingelegt. Perry, das war nicht vorauszusehen. Leddox hat uns zwar die Funktionsweise der Kyberneutros erläutert und erklärt, was mit den Kyptitanen geschehen würde, sobald wir die Neutros aktivieren. Wir haben aber außer Acht gelassen... ...dass sich die bionischen Kreuzer ebenso lahmlegen werden wie die Kyptitanen, wenn es zu Interferenzen kommt. Kyberneutros sind Waffensysteme, die sich ursprünglich nur gegen die bionischen Kreuzer der Montana gerichtet hatten. Ich fand die Meldung dass bei fast allen Mutanern und der ionischen Kreuzer schwere mentale Ausfallerscheinungen auftreten. Es sind demnach nicht nur die Kommandantinnen betroffen. Die Mutaner verspüren ausnahmslos ein seltsames Zerren in ihren Köpfen, das sie nicht mehr gerade denken lässt. Somit kann auch kein Ersatz gestellt werden. Und die Todbringer können keinen einzigen Schuss setzen. Und wir können nichts dagegen tun. Wir sitzen in einem klassischen Dilemma. Mit der Psi-Waffe sind allen bionischen Kreuzern und den Kyptitanen die Hände gebunden. Und ohne die Waffen bleiben die Titanen uns haushoch überlegen. Weg? Ja, aber wie? Das Gebilde kommt näher. Langsam senkte sich der Kristallbrocken, der über dem Schirm schwebte. Ein flimmernder Schein umgab ihn. Ab und zu spritzten bunte Funken von seiner Oberfläche weg. Was sollen wir tun? Ist das noch eine psionische Vision? Keine Vision. Das ist ein realer Teil des Splitters. Aber mein Planherrn hat ausgerechnet, dass… Was? Gleich. Gleich? Der riesige Brocken des Relais über ihnen begann sich langsam um seine Achse zu drehen. Die scharfkantigen Ecken des Kristalls kamen dem Boden immer näher. Statistisch gesehen müsste, ja genau. Erneut ging ein glühender Gesteinshagel aus dem Vesuv in der Umgebung nieder. Einer der größeren Gesteinsbrocken traf den Hyperkristall, der in einer gewaltigen Deflagration verging. Bunte, regenbogenfarbige Blitze schlugen auf den Schutzschirm ein. Der Kristall ist weg. Das Stockrelais ist tot. Gonorban! Die Titanen reiben gezielt die bionischen Kreuzer auf, die Kyberneutros an Bord haben. Wenn es so weitergeht, wird bald kein Schiff aus dieser mutanischen Flotte mehr übrig sein. Das Pendel des Todes schlug wieder in unsere Richtung aus. Die Schlacht drohte erneut zu kippen. Und diesmal endgültig. War das der Preis dafür, dass Atlan und ich die Mutaner aus der Sklaverei geführt hatten? Sie wollten reinen Tisch machen. Und die Gefahr, die Gon Orbon für uns alle darstellte, endgültig beseitigen. Deshalb waren sie mir willig gefolgt und zahlten dafür mit ihrem Leben. Die Kreuzer vergingen im Sekundentakt. Und in einem dieser Kreuzer saß Atlan. Ein dummer Zufall, ein Treffer unter vielen. Und der Unsterbliche würde sein Ende finden. Mit all den anderen Opfern wäre dann auch eine Legende. Die ersten Kyp-Titanen stehen kurz davor, aus dem Wirkungsbereich der Psi-Waffe zu stoßen. Ein kompletter Flügel der Titanenformation hat soeben seine Beweglichkeit zurückerlangt. Es hat sich kein Kyber-Neutron mehr in ihrer Reichweite befunden. Mir wurde schlagartig klar, dass ich nach 3000 Jahren relativer Unsterblichkeit, nach unwahrscheinlichen Siegen gegen übermächtige, manchmal fast gottgleiche Gegner, in diesem Moment alles verspielt hatte, wofür ich stets meine Kraft aufgewendet hatte. Die Menschheit war so gut wie tot. Die Erde würde bald nur noch ein Schlackerhaufen sein, der seine fast endlose Bahn durch verbrannten Raum zog. Es, wie kannst du so etwas nur zulassen? Die Gottheit lag wieder regungslos auf dem Boden. Icho richtete Gon Orbons Oberkörper auf, setzte ihm Sensoren auf die Brust und untersuchte ihn. Ist er wieder in Trance gefallen? Hm. Ah, nein, er wacht auf, endgültig. Seine Gedanken gehören wieder ihm. Die Luft ist weiß so und riecht nach Schwefel. Wasser. Wasser, bitte. Hier ist Wasser. Danke. Seine Werte sind fast wieder normal. Er ist stabil und versteht euch. Plötzlich wischte Gon Orbon die Sensoren von seiner Brust und stand auf. Zuerst zitterten seine Beine, dann sein ganzer Körper. Ach, die Trennung von Satruga hat mich viel Kraft gekostet. In meinem Kopf hoben sich die letzten Ausläufer seines Bewusstseins aus. Das Echo seiner Präsenz hat mich eben noch durchlaufen. Es ist noch nicht vorbei, nicht wahr? Nein, es ist noch nicht vorbei. Perry Roden setzt da oben sein Leben und das vieler anderer Kämpfer aufs Spiel, weil deine Kyptitanen ihn und die Flotte wahrscheinlich aufreiben. Du musst sie zurückpfeifen, damit das Sterben endlich ein Ende hat, und zwar sofort. Ich bin Gonorbon, ein Kunstgeschöpf für die Kosmokraten, verloren an Satruga bei einem Einsatz als Schutzherr. Ich bin dank euch. Wieder der gute Schutzherr des Sternen-Ozeans, der ich einmal war. Dann stoppe diese sinnlose Schlachten. Die Titanen werden mir gehorchen und das Feuer einstellen. Ich werde den Kontakt zu meinen Einheiten jetzt suchen. Gon Orbon breitete die Arme aus und schloss die Augen. Unmerklich hob er einen Fuß breit vom Boden ab und schwebte in der Luft. Nach einem Moment kam er wieder auf dem Boden auf. Sein Gesicht wirkte angestrengt und konzentriert. Es ist dunkel in mir. Ich finde den Weg nicht. Wie? Es gibt kein Licht in dieser finsteren Welt. Und niemand ist da, um mir zu helfen. Die Verluste der Terraner sind hoch. Zu hoch. Die Titanen sind zu so mächtig. Was sagst du da? Es. Es tut mir leid. Der Kontakt kostet mich mehr Kraft, als ich habe. Ihr müsst euch etwas gedulden. Reginald Bulls Gesichtsfarbe hatte fast das Rot seiner Haare angenommen. Er näherte sich Gon Orbons vergeistigtem Gesicht. Fast berührten sich ihre Nasenspitzen. Gedulden? Du bist gut. In jeder Minute, die verstreicht, sterben da oben höchstwahrscheinlich viele Terraner. Und du willst uns auf später vertrösten? Verdammt, versuch es noch mal! Deine Wut ist mir verständlich. Aber ich bin noch zu schwach. Zu schwach. Satruga fehlt dir mehr, als er gedacht hätte. Er. er war mein Verstärker gewesen. Erst durch ihn. Bin ich ein Gott geworden. Es ist zu spät für mich. Zu spät für Gon Ich schaffe es nicht, die Lage unter Kontrolle zu weichen. Heute. Heute nicht. Du schaffst es nicht und heute erst recht nicht? Brauchen wir einen Termin bei dir, damit du Rodens Flotte und auch das Sonnensystem rettest? Ist das so? Ja? Ist das so? Ich Beruhige danke. dich, Bullocks. Ich könnte… Ein Brüllen bringt uns jetzt auch nicht weiter. Niemandem ist geholfen, wenn Gon Auburn sich mental übernimmt. Äh. Wenn wir ihn verlieren, war alles umsonst. Du hast recht. Wie können wir der terranischen Flotte nur helfen? Sollen wir Funkbotschaften an die Titanen richten? Was sollen die bewirken? Die Kyberneten stehen noch unter dem Befehl Satrugas und kämpfen für ihren Gott Gon'O. -Oh für das spirituelle Zentrum ihrer Kultur. Allein Gon-O -Oh könnte ihnen Einheit gebieten. Es gibt eine Möglichkeit. Ich brauche deine Hilfe, Goki. Stelle Körperkontakt zu mir her. Du bist ein Mutant, genau wie ich. Und ich brauche deine mentale Kraft als Unterstützung. Wie bitte? Gon-Orbon hatte die Hand nach Goki ausgestreckt. Das Pelzwesen blickte zunächst in die erstaunten Augen der Gefährten, schwebte dann aber zum Schutzherrn heran. Seine Schnurrhaare bewegten sich leicht. Ich soll deine Psi-Fähigkeit wieder verstärken, wie es zuvor Satruga getan hat? Es gibt keinen anderen Weg, Cookie. Vertrau mir. Ich verfüge wieder über meinen eigenen Willen und ich weiß, was zu tun ist. Ich werde versuchen, Mit deiner Hilfe, die Herrschaft Satrugas über die Kommandanten der Kyptitanen zu brechen. Es ist die letzte Chance, dieses Sonnensystem vor dem Untergang zu bewahren. Du willst. Weißt du, worauf du dich da einlässt, Kleiner? Was, wenn er dich übernimmt und in seinen Bann zieht? Das muss ich wohl oder übel riskieren. Es geht um unsere Heimat und um unsere Freunde, die mir sehr viel bedeuten. Auch nur den Hauch eines schlechten Gedankens bei dir spüre, werde ich dich töten, Gonorbon. Auf der Stelle. Cookie hatte ihm tief in die Augen geblickt und gab ihm nun die Hand. Gonorbon ergriff sie und eine Kraft floss durch die Gliedmaßen. Irisierende Lichter spielten um ihre verbundenen Arme. Es ist fast alles so wie früher. Ich besitze wieder schier unermessliche Kräfte und spüre die Wesen in diesem Kosmos. Ich kann sie jetzt wieder leiten, werde ihnen Gedanken einflößen und sie glauben machen, ich sei alles. Titanen werden nicht mehr gebraucht, um die kümmerlichen Reste unserer Flotte endgültig aufzuräumen. Zehn Titanen wenden sich von der Schlacht ab. Einen Augenblick lang empfand ich nur noch Ekel. Ekel für diese menschenlein, lebensverachtende Schlacht. Für diese Kulmination der Ereignisse. Für diese Entwicklung, die mir keine Wahl gelassen hatte, als den Angriff auf das Sol-System zu befehlen. Hatte es keine andere Möglichkeit gegeben? Hatte es unbedingt darauf hinauslaufen müssen? Ich hatte keinen Einfluss darauf gehabt. Hatte meine Rolle in einem größeren Plan spielen müssen. Immer mehr Einheiten der Todbringer verschwanden aus meinem Erfassungsbereich. Verglüht, zerstört. Unter ihnen konnte die Schwert sein. Ein kleiner Ortungspunkt auf einer Anzeige einfach erloschen. Und mit ihr, einer meiner besten Freunde. Es hatte keinen Sinn mehr. Ich konnte dieses Abschlachten nicht länger verantworten. Eigentlich hatte ich es vom ersten Moment an nicht verantworten können. Evakuierung einleiten. Jetzt müssen wir retten, was zu retten ist. Die letzten Entdecker und LFT-Boxen müssen so viele Terraner wie möglich an Bord nehmen. Vielleicht werden die Kyptitanen das Feuer einstellen, wenn die terranischen und botanischen Einheiten sie nicht mehr angreifen. Achtung! Das ist doch unmöglich! Das ist... Broden schnuckte schwer und wischte sich mit der Hand übers Gesicht. Er starrte gebannt auf die Ortungsholos. solos Ich hätte es nicht anders ausgedrückt. Es war unmöglich. Es war ein Wunder. Ungläubig beobachtete ich, wie sechs, sieben, Acht Titanen mit allem feuerten, was sie hatten. Sie feuern nicht auf tyrannische Schiffe, sondern auf eigene Einheiten. Roden kniff die Augen zusammen, rieb sie sich, öffnete sie wieder und sah dasselbe wie zuvor. Küpp-Titan nehmen andere Titanen unter Beschuss. Der erste vergeht im gezielten Feuer. Der zweite... <lacht> Der Dritte? Was geht davor? Die letzten Todbringer greifen wieder in die Schlacht ein. Halten auf die Titanen zu. Leben sie mit den restlichen Kyberneutros. Vesuv-Titan in Reichweite. Das ist der Titan mit dem Koordinator der Schlacht. Primdirektor Deiz Duato an Bord. Gonos Stellvertreter, wie die Nachrichtenabteilungen ermittelt haben. Mir wurde je klar, dass das unsere letzte Chance war. Wenn wir die Titanen jetzt nicht besiegten, war es endgültig vorbei. Ich verabscheute den Satz mittlerweile. Aber ich sprach ihn trotzdem aus. Wir greifen an. Pretoria auf Titan 09. Waffensysteme hochfahren. Schirme auf volle Leistung. Ich konzentrierte mich auf die Ortung. Die Positronik Pretorias errichtete ein Panorama-Holo im zentrale Rund. Das Gigantschiff Titan 09 nahm gezielt Einheiten der Todbringer unter Beschuss. Pretoria raste auf den Titanen zu. Wir müssen den Kreuzern helfen. Voller Gepäckstatus erreicht. Paratronschirm auf 85% Belastung. Tendenz steigend. Der Titan richtete seine Energien auf Pretoria. Eine unsichtbare Faust schüttelte am Multifunktionsstützpunkt. Ein wahres Gewitter an Einschlägen und tobte die Kernzelle Pretorias und war im Begriff sich durch die Schirmfeldstruktur zu fressen. Der Paratronschirm kann die Energien des Titanen kaum noch ablenken. Gegenschlag konventionell. Noch keine Dissonanzkanone. Broden löste den Blick nicht von den rasch wechselnden Anzeigen. Zwischen den Titanen und Pretoria breiteten sich die Glutwolken schwerer Transformexplosionen aus. Titan dreht ab. Distanz erhöht sich. Feuer wird erwidert. Treffer. Belastung des Paratronschirms bei 100 Prozent. Schirmstruktur wird instabil. Sektorenverstärkung einleiten. Ein grelles Flackern umtobte Pretoria. In der Zentrale wurde automatisch der Sichtschutz hochgefahren, sonst wäre Roden geblendet worden. Otto, drei weitere Todbringer allen zu Hilfe und ein tyrannisches Schiff. Kennung... Tajan. Monkey, du lebst noch. Davon kannst du ausgehen. Wir hatten schreckliche Verluste in meinem Geschwader. Zum Glück hat sich die Situation doch noch zu unseren Gunsten verändert. Jetzt kümmern wir uns um den Titanen, der alle anderen koordiniert. Ja. Gemeinsam werden wir ihn besiegen. Trajan und die mutanischen Einheiten nahmen das Schiff unter Beschuss. Mit angehaltenem Atem sah Roden auf die gigantische, organisch anmutende Riesenzelle der Küppe. Sie floh Kos auf die anderen Titanen. Feindlicher Schutzschirm zeigt erste Verfärbungen. Ableiten der Energie aus den Schirmen zu den Waffenleitstellen. Und Dauerbeschuss. Dissonanzkanone. Ich war mir bewusst, dass ein weiterer Treffer das Ende bedeuten konnte. Titan 09 war langsamer geworden, feuerte kaum noch. Ich konnte ihn den anderen Einheiten oder der Trajan überlassen, aber ich wollte ihn unbedingt aus dem All blasen. Unbedingt. Das ganze Desaster, das die Titanen über uns gebracht hatten, mit der Vernichtung dieses einen wiedergutmachen. Trommelfeuer, Dissonanzkanone! Titan 09 nimmt unter dem Dauerbeschuss seine Beschleunigung weiter zurück. Liegt nur noch bei 200 Kilometern im Sekundenquadrat. Bei 120, bei 80... Plötzlich schnellten die Werte der Ortung in die Höhe. Roden registrierte einen Wert, der sehr nah an einen Hypersturm kam. Dann erblühte eine Supernova im Dunkel des Alls. Mit schockartigen Wellenfronten breitete sie sich aus, brandete gegen die Schirme der Zentraleinheit. Die Glutwelle des vergehenden Titanen raste über die Segmente Pretorias hinweg und fraß sich weiter ins All. Der Riese existiert nicht mehr. Titan 09 ist vernichtet. Der Gegner hat seinen Kopf verloren. Stand der Schlacht. Die letzten Riesenzellen sind damit beschäftigt, sich gegenseitig zu zerstören. Und an der Sonne? Sol ist ohne Bedrohung. Kein einziger Kyptitan existiert dort mehr. Meldung! Die Titanen sind allesamt vernichtet. Wir haben gesiegt. Terra und das Sonnensystem sind gerettet. In mir wollte sich keine Freude breitmachen. Wenn überhaupt, war es ein bitterer Triumph. Das Sol-System war an diesem 27. Mai zum Schauplatz einer der größten Katastrophen in der Geschichte der Terraner geworden. Diese Schlacht würde als einziges Desaster in die Annalen der Geschichtsschreibung eingehen. Und ich hatte die Entscheidung getroffen, sie zu führen. Die Verluste waren fürchterlich. Wie sollte die LFT sich jemals davon erholen? Die Zahlen an seinem Gefechtspult verschwammen vor Rodens Augen. Er konnte nicht glauben, was er dort las. Und hinter jedem Schiffsnamen standen tausende Tragödien. Kinder hatten ihre Eltern verloren, Frauen ihre Ehemänner. Und viele Familien waren komplett ausgelöscht worden. Noch immer stieg die Schwert auf der Vermisstenliste. An alle Schiffe! Sucht in den Trümmern des gesamten Schlachtfeldes nach Überlebenden. Wir wollen nichts unversucht lassen. Resident, eine dringende Funknachricht auf deinem Privatkanal. Ich nickte geistesabwesend. Kam jetzt die unvermeidliche Mitteilung. War die Schwert ebenfalls abgeschossen worden? Im Panorama-Holo blitzte das altbekannte Gesicht des Arkoniden mit den schulterlangen weißen Haaren. Den roten Augen auf. Tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melde. Aber wir haben alle Hände voll zu tun, Überlebende einzusammeln. Atlan. Gratuliere, Perry. Wir haben es geschafft. Wir hatten zwar einen unbekannten Helfer, aber das Geheimnis werden wir auch noch herausbekommen. Sicher. Die Notrufe von tausenden von Schiffen erreichen uns. Mach weiter. Kümmere dich um sie. Resident? Ich habe herausbekommen, von wo aus Reginald Bull uns die verschlüsselte Nachricht geschickt hat: Aus der Region Italien. Genauer, vom Vesuv auf Terra. Vom Vesuv? Wie kommt er dahin? Wir konnten den Weg ziemlich genau zurückverfolgen. Kein Zweifel. Bull hat Gon Orbon, den Hauptverantwortlichen der Schlacht, in seiner Hand. Wir müssen so schnell wie möglich dorthin. Er braucht höchstwahrscheinlich unsere Hilfe. Die Trajan soll im Sonnensystem die Koordinierungsmaßnahmen der verbliebenen Truppen leiten. Pretoria begibt sich mit 100 Entdeckern nach Terra. Leutnant Dares, Start in fünf Minuten. Verstanden. Vulkanausbruch tobte, wenn auch in verminderter Härte, weiter. Große Teile von Neapel lagen unter Asche begraben. Andere waren in Rauch aufgegangen. Fast die halbe Stadt war zerstört. Das ist mein Werk. Gon Orbon schaute aufgewühlt über eine schreckliche, graue Monotonie. Keine Pflanze, kein Tier in der Nähe des Vulkans hatte den Ausbruch überstanden. Homer G. Adams musterte den ehemaligen Schutzherrn aus den Augenwinkeln. Sein ebenmäßiges Gesicht verriet zum ersten Mal etwas von seinen Gefühlen. Das alles habe ich angerichtet. Ohne meinen Willen. Über unglaubliche Zeiten hinweg. Der fast zwei Meter große, kahlköpfige Hühne mit der matt glänzenden Haut blickte aufmerksam in die entstellte Landschaft. Sein Gewand hing schlaff an ihm herab. Die eingewebten, goldenen Schlangen bewegten sich nicht mehr. Schau genau hin. Das ist dein Werk. Und nicht nur das. Du siehst erst die Spitze des Eisberges. Ich fürchte mich vor dem, was ich noch erfahren werde. Du musst irgendwann selbst damit klarkommen, gon -Orbon. Aber letzten Endes verdanken wir dir auch, dass es überhaupt noch Überlebende gibt. Der Sommerwall steht kurz vor dem Auseinanderbrechen. Auf den Aufnahmegeräten sahen sie, dass der ehemalige vorgeschobene Kraterrand bis zum Zerbersten mit Lava gefüllt war. Sie schwappte über den Rand und tropfte bereits den Hang hinunter. Wenn der Wall bricht, dann bedeutet das den Tod für die restlichen Bewohner Neapes. okay kannst du teleportieren? Sicher? Wohin willst du? Zur Stadtverwaltung. Zu den maßgeblichen organisatorischen Stellen. Hier bahnt sich die nächste Katastrophe an. Wir müssen Schlimmeres verhindern. Ich vermute, dass sich viele Beschäftigte nur schleppend von der mentalen Beeinflussung Gondos erholen und die momentane Situation schlecht oder gar nicht einschätzen können. Okay, ich habe verstanden. Los geht's! Der Mausbiber ergriff Homers Hand und schloss die Augen, um sich besser konzentrieren zu können. Abrupt veränderte sich die Umgebung der beiden Zellaktivator-Träger. Sie befanden sich in einem modern eingerichteten Verwaltungsbüro wie es sie auf Terra zu Millionen gab. Einige Terraner standen an den Fenstern und starrten hinaus in das Inferno. Andere saßen mehr oder weniger apathisch in ihren Sesseln. Viele öffneten schlaftrunken die Augen. Sie sehen aus, als würden sie aus einem langen Dornröschenschlaf erwachen. Sie stehen nicht mehr unter dem Bangornoos. Sie kommen tatsächlich wieder zu sich. Nach über einem Jahr. Homer stampfte durch das Büro, ergriff den nächstbesten Beamten aus seinem Sessel und schüttelte ihn. Ich bin Residenzkoordinator Homer G. Adams. Gibt es irgendwelche Evakuierungspläne für Neapel? Ev Evakuierungspläne? Der Vesuv ist ausgebrochen. Noch hält der Sommerwall ein paar Millionen Kubikmeter Lava von Neapel ab, aber nicht mehr lange. Ah. Cookie hatte dem Beamten eine telekinetische Ohrfeige gegeben. Langsam warf der Mann die Auswirkung der Trance ab. Evakuierungspläne? Natürlich, die gibt es. Dann reiß dich zusammen und hilf mir, deine Kollegen aus ihren psi träumen zu wecken. Auf uns wartet viel Arbeit. Na, los, los, los! Sie teleportierten wieder in die Schutzschirmblase zurück. Hastig umringten sie die anderen. Was konntet ihr erreichen? Die Evakuierung läuft im großen Stil an. Gonos jünger sind wieder sie selbst. Sie können sich an nichts mehr erinnern. Keine Erinnerungen an die Verdammung der Maschinen, Selbstmordattentate, Carlos Imbaloc oder an den Tag der Verkündigung. Nichts mehr vorhanden. Es sind wieder ganz gewöhnliche Terraner. Und die Situation in Neapel? Ich gehe davon aus, das Schlimmste für die restlichen Bewohner der Stadt abwenden zu können. Niemand muss mehr im Ascheregen ersticken. Niemand wird von der Lava verbrannt werden. Sie werden alle die Stadt noch rechtzeitig verlassen können. Was ist das? Dunkler Schatten fiel über die einöde aus Asche, Bimsstein und erstauter Lava. Sie legten alle die Köpfe zurück, kniffen die Augen zusammen und sahen hinauf. Ein riesengroßes, kugeliges Objekt senkte sich langsam aus dem verqualmten Himmel und verharrte über ihnen. Kommen die Titanen wieder? Nein, keine Angst. Diesmal ist es kein küpp titan Diesmal ist es ein Entdecker. yippie -y. Aus dem Kugelraumer löste sich eine Korvette und näherte sich der Schutzschirmblase. Sie flog direkt auf sie zu und nahm alle per Traktorstrahl an Bord. Hier spricht Perry Rowan. Ich begrüße meine unsterblichen Freunde in der Zentraleinheit der Good home. Der Anblick war atemberaubend. Millionen von Terranern, nicht nur die Einwohner Terranias, hatten sich auf den Straßen der Hauptstadt versammelt und verfolgten das Schauspiel. Die Unsterblichen zogen wieder in die solare Residenz ein. Ich legte den Kopf zurück und musste mir eingestehen, dass ich diesen Anblick der Skyline vermisst hatte, auch wenn ich das damit verbundene Pathos nicht mochte. Aber heute, Am 28. Mai 1333, neuer galaktischer Zeitrechnung. Einen Tag nach der siegreichen Schlacht um das Sol-System war eine gewisse Symbolik durchaus angebracht. Seit dem heutigen Tage befand sich die solare Residenz wieder an alter Stelle über dem Residenzpark. Ich konnte mich dem Bild, das ich über ein Jahr vermisst hatte, nicht entziehen. Eine riesige Orchideenblüte aus Stahl schwebte über dem Zentrum Terrania-Cities. Es war ein schlankes Bauwerk von genau 1010 Metern Höhe mit fünf geschwungenen, blattähnlichen Elementen, die an einem Blumenstielartigen Grundkörper angekoppelt waren. Die Energieversorgung war durch modernste Delienmeiler wieder sichergestellt worden. Das Wahrzeichen Terranias und der Liga freier Terraner das Symbol terranischer Leistungskraft, Einigkeit und Moral. Die Gottheit Gon'o -Oh hatte es landen lassen und abgeriegelt. Es hatte lange Zeit ein Bild des Jammers geboten. Aber diese Zeiten waren nun endgültig vorbei. Terra war befreit und die Stahlorchidee schwebte wieder, von Antigraf-Projektoren gehalten, einen Kilometer über der Stadt. Roden trat in den volltransparenten Antigraflift, der vom Park hinauf zur unteren Spitze der Orchidee führte. Er hatte sich schon längst daran gewöhnt, über einen Kilometer schwerelos in die Höhe zu steigen. Der Resident schaute nach unten. Reginald Bull folgte als Zweiter, dann kamen Adlan, Homer G. Adams, Julian Tiffler und Ichotolot mit Cookie auf den Schultern. Roden ging schnellen Schrittes an dem holographischen Museum vorbei, das die tyrannische Geschichte zeigte und betrat das Restaurant Marco Polo. Es bot einen atemberaubenden Blick über die Stadt, doch er schenkte den riesigen Panoramafenstern keinerlei Beachtung. Er ging weiter zu den abtrennbaren Bereichen der Restauration, in denen Konferenzen abgehalten werden. Drei Männer vom Sicherheitspersonal nickten ihm zu und ließen ihn passieren. Zwei seiner Gesprächspartner warteten in einem Vorraum bereits auf ihn. Der Chef des terranischen Ligadienstes, Noviel Residor, und Gon Orbon. Während der Besatzungszeit war Noviel wie fast alle Terraner von Gon O mental übernommen worden und nicht Herr seiner Handlung gewesen. Noviel, ich äh, grüße dich, Perry. Und ich möchte dich vorab informieren. Ich werde dir auf der Ratssitzung, die du vorbereitest, meinen Rücktritt anbieten. Hast du dir diesen Schritt gut überlegt? Millionen von Terranern, Mutana, Kyp und anderen Intelligenzwesen sind in den letzten Tagen gestorben. In der Zeit der Besetzung Terras stand ich wie viele andere unter dem psionischen Befehl Gonorgons und habe mit dem Feind kollaboriert. Doch niemand scheint bereit zu sein, irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Das kommt mir nicht richtig vor, Perry. Furchtbares ist geschehen und alle gehen von heute auf morgen wieder zur Tagesordnung über. Als wäre nichts geschehen. Ich verstehe dich nur zu gut. Es stellt sich für mich so etwas wie eine moralische Frage nach all diesen schrecklichen Ereignissen. Noviel, Gon Orban ist ein Mutant. Er hat dich übernommen. Du konntest dich wie Millionenbewohner unseres Planeten nicht dagegen wehren. Dessen bin ich mir eben nicht sicher. Warum konnte ich mich dem Einfluss dieser Gottheit nicht entziehen? Niemand konnte es. Nur den mental stabilisierten Zellaktivatorträgern ist es gelungen. Bitte, geh in dieser Frage nochmal in dich. Ich werde das Parlament auffordern, deinen Rücktritt nicht anzunehmen. Terra braucht in dieser schwierigen Übergangs- und Aufbauphase erfahrene Amtsträger und Politiker, die sich vor der Besetzung und in den Stunden danach moralisch nichts haben zu Schulden kommen lassen. Du gehörst zu diesem Personenkreis. Darum geht es. Aber er, Perry, was ist mit Gonorban? Der TLD-Chef schaute wütend durch ein Verzerrungsfeld zur ehemaligen Gottheit hinüber, die gestern noch Terra beherrscht hatte. Gon Orbon schwebte in der Luft auf einem unsichtbaren Sessel und hatte meditierend die Augen geschlossen. Die Sicherheitskräfte in seiner Nähe wirkten nervös, zwangen sich, ihre Kombistrahler nicht unentwegt auf ihn zu richten. Mir war klar, dass auch der von Satruga gelöste Gon Orbon ein unglaublich gefährliches Wesen war. Er war ein mächtiger Mutant, ein Mentaldislokator der sein Bewusstsein vom Körper zu trennen und dadurch den Geist fremder Wesen zu übernehmen vermochte. Und nicht nur ein Wesen. Gon Orban konnte seinen Geist in beliebig viele und kleine Aktionsquanten aufspalten, und das auf gewaltigen Distanzen. Gon Orban hat all dieses Leid über Yamundi und Arphonie und die Milchstraße gebracht. Und er sitzt da ganz locker, als hätte er politische Immunität und nichts zu befürchten. Ich verstehe deine Wut voll und ganz, Noviel. Aber er muss mit sich selbst ins Reine kommen. Denn auch Gonorban wurde beherrscht, vom stock Satruga. Und vor Millionen Jahren ist Satruga schlicht wahnsinnig geworden. Gonorban hat vielleicht mehr Schuld auf sich geladen als du, aber ist er im eigentlichen Sinne schuldig? Wenn wir zugreifen und einen Hauptschuldigen finden wollen, dann müssen wir es bei Satruga tun. Dann sollten wir sofort nach Parak in die große Magellanische Wolke fliegen und das, was von Satruga noch übrig ist, pulverisieren und in den Himmel jagen. Auf Terra gibt es ihn schließlich nicht mehr. Nach Parak? Das wäre vielleicht eine Option. Deshalb, Noviel, bitte, überleg es dir nochmal mit dem Rücktrittsgesuch. Gemeinsam gingen sie zu den anderen Unsterblichen, die mittlerweile in den Konferenzräumen des Restaurants angekommen waren. Am hufeisenförmigen Tisch saß auch die Stellarmajestät der Motaner Cephüder. Ich habe euch zu dieser Ratssitzung hergebeten, um etwas über eure weiteren Pläne zu erfahren. Dann kann ich auch eine umfassende Erklärung an das Parlament weiterleiten. Habt ihr entschieden, was ihr tun werdet? Wir werden mit dem Rest der Todbringerflotte in den Sternenozean von Yamondi zurückkehren. Zum Planeten Tanyamondi 2. Zum Dom Rogan dem wichtigsten Heiligtum der Mutana. Atlan wird mich begleiten. Genau wie ich. Gon-Orbon hatte sich erhoben und seine Augen freundlich auf Zephyda gerichtet. Der Hühne lächelte verklärt und hatte eine sanftmütige Ausstrahlung. Die Unsterblichen tauschten vorsichtige, zweifelnde Blicke untereinander aus. Bei allem Unheil, das ich hier im Soulsystem angerichtet habe, Ist mein Platz trotzdem dort, im Sternenozean? Dort kann ich versuchen, ein viel größeres Unrecht wiedergutzumachen. Gut, die 1317 Einheiten der Todbringer, die die Schlacht um das Sonnensystem überstanden haben, wären für die LFT-Flotte zwar eine bedeutende Verstärkung, aber ich kann den Motaner nicht verdenken, dass sie so schnell wie möglich wieder zurück in ihre Heimat wollen. Jetzt gilt es im Sternenozean Ordnung zu schaffen. Ich werde allerdings einen bionischen Kreuzer als Kundschafter zur großen Magellanischen Wolke schicken. Nach Parak, dem Planeten des Unheils. Um zu sehen, was aus dem restlichen Stock Satruga geworden ist. Und um der Flotte, um die Richard Burton Botschaft von den Entwicklungen im Solsystem zu bringen. Vielen Dank, Zephyda. Und ihr? Was werden die Unsterblichen jetzt tun? Ich denke, dass ich für alle spreche. Wenn ich sage, dass wir in den nächsten Tagen unsere gesamte Kraft dem Wiederaufbau Terras und besonders der Region Neapel widmen werden. Erst dann kann ich euch in den Sternen Ozean folgen. Seit fünf Wochen waren Mal und ich auf Parag gestrand, ernährten uns von Fisch und dem, was die Umgebung des Kraters sich sonst noch hergegeben hatte. In einem erbeuteten Küppsporn-Raumschiff war ich meiner Mutter Askari da Vivo gefolgt. Die Maskantin hatte versucht, mit dem Gott Gon O -Oh Kontakt aufzunehmen und wollte die geheime Mission der Terraner verraten. Durch ihr arglistiges Vorgehen, hätte sie nicht nur das Überleben der gesamten Besatzung der Richard Burton in Gefahr gebracht, sondern auch die Terraner des Sonnensystems in den sicheren Untergang gerissen. Doch nun spielte das alles keine Rolle mehr. Meine Mutter war tot. Ich hatte sie in einem erbarmungslosen Duell im stock von Para getötet. In ihrer letzten Minute hatte sie sich gewünscht, dass ich ihre Totenwache abhalten sollte. Bei den Akoniden galt diese Geste als Zeichen der Vergebung. Ich hatte ihr diesen Wunsch erfüllt. Kantirans Blick schweifte über den Kratersee, der hell im Sonnenlicht schimmerte. In der Mitte des Sees ragte düster der kristalline Nocturnenstock auf. Der Sohn Perry Rodens stand am Ufer, Leichter Wind bewegte sein schulterlanges Haar. Er sog tief die Luft ein, dann schaute er auf das Grab, das er am Strand für seine Mutter ausgehoben hatte. Ich finde zum tausendsten Mal keine Antwort auf die Frage, ob ich ihr vergeben habe, nach allem, was sie mir angetan hat. Sie ist tot, Kant. Nun ist es an dir zu überwinden, dass Askari deine Freundin Terema umgebracht hat. Wir beide leben. Und jetzt ist es wichtig, wieder ins soul system zu gelangen. Oder wenigstens Kontakt nach Terra oder zu Richard Burton zu bekommen. Hast du was erreichen können? Es sieht leider nicht gut aus. Über das Multifunktionsarmband bekomme ich nach wie vor keine Verbindung zur Burton. Die Reichweite ist zu gering. Wir wissen nicht einmal, was in der letzten Zeit geschehen ist. Vielleicht existiert der Entdecker gar nicht mehr. Dann war alles umsonst. Zumindest ist das Lichtspiel, das den Stock permanent überzogen hat, weniger geworden. Ich weiß aber noch nicht, was das im Einzelnen zu bedeuten hat. Im sol muss sich irgendetwas ereignet haben. Ich spüre es ganz deutlich. Der Berg aus Hyperquarz scheint aber zur Ruhe zu kommen. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass er, weshalb auch immer, im Sterben liegt. Nach dem starken und lang anhaltenden Aufflackern des mentalen Drucks scheint nun ein rapider Niedergang zu folgen. Zahlreiche Regionen des Berges waren am Absterben. Die Materie des Stocks veränderte sich an vielen Stellen. Er wurde teilweise flüchtig und deflagrierte unter optisch wahrnehmbaren psionischen Effekten. Auch bildeten sich in der Oberfläche des Quarzes immer wieder neue Schächte und Stollen. Dein Raumanzug liegt noch zum Teil im Stock. Ebenso wie die Reste deines Helms. Aber es ist immer noch Wahnsinn, in den Quarzberg zurückzukehren. Er würde uns binnen weniger Sekunden zerquetschen. Wenn die Terraner nach uns suchen, dann dort. Was? Was hast du? Der Berg, der Druck auf meinen Kopf, er... er hat wieder zugenommen. Aus den Augenwinkeln sah ich auf Satrugas Oberfläche die Lichtreflexe wieder heller aufflackern. Ich versuchte, meinen schmerzenden Kopf in die Richtung des Berges zu drehen. Mir stockte der Atem. Über dem riesigen Kristall im See schien sich ein Gewitter zusammenzubrauen, aus dem grelle Blitze zur düsteren Oberfläche zuckten. Verdammt! Was ist da los? Das ist kein natürliches Phänomen. Auf keinen Fall ein Unwetter. Dieses Feld hat sich aus dem Nichts über dem Nocturnenstock materialisiert. Was kann das sein? Oh, oh, oh, oh. Oh. Das Feld über dem Berg verdichtete sich weiter. In gleichem Maße nahm der Druck auf meine Gedanken zu. Weitere Blitze bildeten sich in dem chaotischen Brodeln, zuckten hinaus und fanden sicher ihr Ziel, den düsteren Stock, über dessen Oberfläche sich nun ein Muster aus regenbogenfarbenem Licht bildete. Schönen Der Nebel formiert sich zu einem riesenhaften Humanoiden. Ist das möglich? Auch mein Kopf zerspringt. Ein mächtiges Psiefeld baut sich zusammen. Mal, mal, mal! Verschwommen sah Kantiran, dass Maldeteer zusammengebrochen war. Er lag auf dem Rücken, die Arme starr an die Seite gedrückt, das Gesicht verzerrt, die Augen weit aufgerissen. Ich spürte, dass auch meine Beine nachgaben. Der Druck riss immer stärker an meinem Geist. Langsam sank ich auf die Knie. Ich in diese mentalen Zerren keinen Widerstand mehr leisten. Die spitzen Steinchen des Bodens bohrten sich in Kanterans Handflächen, als er sich abstützen wollte. Doch er spürte den Schmerz nicht mehr. Ah, nicht. Weder waren sein Anfang noch sein Ende zu erkennen. Er hatte keine Ecken und keine besonderen Formen. Ich trug meinen Raumanzug und schwebte im Liegen knapp über dem Boden. Meine Augen waren geschlossen. Ich war ohne Bewusstsein. Dennoch sah ich alles in mir. Plötzlich schossen graue Schatten auf mich zu. Wurden immer langsamer. Sie zogen sich zusammen, bildeten eine körperlich greifbare, androgyne-humanoide Gestalt. Die Länge der Gliedmaßen schien sich ständig zu verändern. Das Gesicht wirkte seltsam unfertig, schablonenhaft wie eine Maske. Wer, wer, wer bist du? Was soll das sein? Mein Name ist Kata. Ich bin der graue Autonom, beziehungsweise sein stofflicher Abdruck. Ich hey. verstehe nicht. Du bist. Ich bin die wohltuende Ordnung inmitten des gesamten Chaos. Du bist auch ein Doktor. Das Gegenteil von Zertruger. So ist es. Ich bin sein positives Gegenstück. Vor sieben Millionen Jahren hat es eine verheerende Schlacht zwischen zwei Superintelligenzen gegeben. Die positive Wesenheit S stand der negativen Entität Stromwahn gegen. Nocturnen Stöcke standen mit den Schutzherren von Yamondi auf Seiten S. In der entscheidenden Phase der Schlacht wurden die Stöcke getrennt. Satrugar gelangte in den Band Strohwarts und verfiel dem Wahnsinn. Er stürzte auf Parak ab. Gon der gute Schutzherr von Yamondi, wollte ihn retten, indem er sich mit ihm vereinigte. Aber dabei wurde auch er wahnsinnig. Er wurde zu negativen Gottheit. Oh. Fortan bestand sein Streben darin, ebenfalls zu einer Superintelligenz heranzuwachsen. Koste es, was es wolle. Sertruga fand den toten Psychorbus Archeliems in der Sonne und sah seine Chance. Und Dukat, was geschah mit dir? Ich ging auf dem Planeten baikal kain nieder. Aus meinem hyperkristallinen Körper bildete sich der mächtige, heilige Berg. Meine psionische Komponente aber wurde zum Grauen autonom. Nach Millionen von Jahren des Wanderns in den Dimensionen bin ich jetzt zurückgekehrt, um mich wieder mit Satruga zu vereinen und ihn zu befrieden. Was ist meine Bestimmung? Deine Bestimmung ist ein Besucher. Ein Besucher. So ist es. Der Schatten fiel wieder in sich zusammen und floss in alle Richtungen auseinander. Ich lag immer noch mit geschlossenen Augen im grenzenlosen weißen Raum und lächelte. Was? Was? war das? Als ich wieder zu mir kam, trieben am Rand des Sees die verschmorten Überreste eines Raumhelms und ein vollständiger Raumanzug. Auch Mal öffnete wieder die Augen. Schnell richtete er sich auf und sah sich verwirrt um. Was ist passiert? Ich, ich fühle mich so seltsam. Ganz anders. Ja. Jeder Druck wurde von dir genommen, nicht wahr? Du fühlst dich leicht und beschwingt, hast keine Angst mehr. Mein Herr, und ein Raumanzug, wie hast du sie gefunden? Sie sind an die Oberfläche gespült worden. Vielleicht sagst du mir jetzt mal, was passiert ist. Ich bezweifle, dass unser Geist so etwas begreifen kann. Satruga und der graue Autonom haben sich vereinigt. Kartan ist in den Stock gegangen, Und hat ihn damit endlich befriedigt. Geht das auch etwas deutlicher? Ich vermute, dass eine andersartige Wesenheit entstanden ist. Eine, die aus den Stöcken Satruga und Katan besteht. Der neu entstandene Stock beginnt, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ich habe da so einiges mitbekommen. Man hat uns diese neue positive Wesenheit die Ausrüstungsgegenstände wiedergegeben. Mal fischte den Helm aus dem Wasser, er tippte mit dem Zeigefinger gegen ihn und schaltete auf Funkempfang. Wir können jetzt Kontakt zu Richard Burton aufnehmen. Ich denke, wir sollten uns noch ein paar Tage verbergen. Doch dann soll uns endlich ein Kreuzer abholen. Im zweiten Planeten des Tanyamondi-Systems hatten sich über hunderttausende Mutana vor dem Dom Rogan versammelt, um den Sieg der Allianz der Moral über die kypernetischen Mächte zu feiern. Das wichtigste Heiligtum der Motana ragte wie ein großer gewachsener Zapfen in den Himmel, hellbraun einer schuppigen Kuppel gleich, etwa 230 Meter hoch und bis zu 300 Meter im Durchmesser. Das letzte Licht des Tages fiel in den Domhof, wo ein deutlich sichtbarer Schößling in einem großen roten Blumentopf heranwuchs. Zephyder, die stellare Majestät, beugte sich zum Topf herunter und benetzte das hellgrüne Pflänzchen mit Wasser. Lyricea, die mediale Schildwache, nahm ihr ein Schildchen ab und wandte sich an die Menge. Denn nur wenn der Baum uralt drumstamm lebt, lebt auch der Orden der Schutzherren wieder auf. Wie klein ist der Schößling doch im Vergleich zu dem Baum, der sich früher hier erhoben hatte. Damals, als der Orden der Schutzherren noch stark und mächtig gewesen war, vor der Blutnacht von Warings, die uns die kybernetische Zeit gebracht hat. Aber diese dunklen Jahre sind jetzt vorbei. Mit dem heutigen Tage beginnt eine neue Epoche. Oh. Ich befand mich mit Atlan auf der Tribüne vor dem Dom und beobachtete die Zeremonie. Sie alle, die fast 100.000 Motaner, konnten das Plänzchen sehen. Doch kein einziger wagte es, sich dem Schößling zu nähern. Sie hielten respektvollen Abstand. Vielleicht aus Ehrfurcht. Vielleicht auch nur aus Angst, das kleine Gewächs zu beschädigen und damit ihre Zukunft zu zerstören. Zephyda ließ kurz den Blick über die Flussinsel gleiten, auf der sich der Dom in seiner vollen Pracht und Eleganz erhob. Ringsherum waren kleinere, buckelförmige Gebäude in der Landschaft verstreut. Die Menge wird unruhig. Du solltest nicht länger warten, Zephyda. Sag, was du zu sagen hast. Und dann soll er sagen, was er zu sagen hat. Und wir werden sehen, was geschieht. Ich verspüre plötzlich wieder eine Art Angst. Du hast die Schwert kommandiert, in eine grausame Schlacht geführt und überlebt. Doch das ist mir nicht so schwer gefallen wie die Aufgabe, nun vor die Mutana zu treten. Du darfst keine Angst vor der Zukunft haben. Ihretwegen hast du gekämpft. Sie sind die Kinder von morgen. Ihnen gehört die Zukunft. Auch wenn der Weg, der vor dir liegt, so schwer ist wie kein anderer. Geh. Zephyr trat vor. Ein kleiner Chip, den man ihr an die Brust geheftet hatte, übertrug ihre Worte nicht nur im Domhof, sondern bis zu den buckelförmigen Gebäuden in einiger Entfernung. Sie schritt aus dem Dom auf den Hof hinaus in das Abendlicht. Ich bin Zephyda, die stellare Majestät. Ich verkünde euch heute am Dom Hogan den Sieg über die Unterdrückung. Das Volk der Mutana lebt noch. Wir haben die kybernetischen Mächte und ihren bösen Gott Gon-O besiegt. Aber das ist nicht alles. Das Regnum der Schutzherren endete mit der Blutnacht von Bahrir. Alle Schutzherren wurden in dieser Nacht getötet. Alle? Nein. Denn es gibt noch Schutzherren, die die Blutnacht überlebt haben. Die eine heißt Karia Andaxi, der andere heißt Gon Orban. Und dieser ist hier, mitten unter uns. Ich weiß, sein Name ist verflucht. Er bedeutet millionenfaches Leid, millionenfaches Grauen. Wir alle wissen auch, dass er der eigentliche Verursacher des Schreckens ist, den die Mutaner haben, erdulden müssen. Gon Orbon, das heißt Kyp-Titanen, Strafexpeditionen, Hinrichtungen, Unterdrückung. Er allein hat den Befehl erteilt, Schwangeren die Embryos aus dem Leib zu reißen und die Mutaner zu verfolgen, bis sie ihre Fähigkeit des Gesanges vergessen sollten. Sein Name steht für Furcht, Entsetzen, Hass und Tod. Und dort wird er sich wieder auf unsere Seite stellen. Er ist nun hier und wird jetzt am Dom zu euch sprechen. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich auch. Die ehemalige Gottheit glitt aus dem Schatten des zapfenförmigen Doms und trat neben die stellare Majestät. Ich hatte den Eindruck, dass die Versammlung der Motana von kollektivem Entsetzen erfasst wurde. Das war der entscheidende Augenblick. Was wussten sie noch über ihn? Was verbanden sie mit seinem Namen? Konnten sie Gerüchte und Legenden Von der Wahrheit unterscheiden. Ich bin Gon Orbon und ihr alle habt schon von mir gehört. Nichts Gutes, aber lasst euch von mir sagen, das, was ihr über mich gehört habt, ist nicht nur wahr, es ist nur ein Bruchteil dessen, was ich wirklich getan habe. Ja, ich bin im Stock Satrugas aufgegangen und hatte damit Gutes erreichen wollen, aber es wurde etwas grenzenlos Böses daraus. Durch ihn bin ich zu einem Wesen geworden, das nichts mehr mit dem Gon-Orbon und den moralischen Grundsätzen gemeinsam hatte, die die anderen Schutzherren kannten. Ja, und ich habe die Macht rings um den Dom von Parag an mich gerissen und dann systematisch die große Magellanische Wolke unterworfen. Später habe ich dann die weit entfernte Sonne Sol und den Korpus Architems als Kraftquell entdeckt. Er berichtete von allem, was danach geschah, bis zu seiner Befreiung im sol durch Gucki, Ichu und Reginald Bull. Er ließ nichts aus, beschönigte nichts, entschuldigte nichts. Seine Beichte war ehrlich, aufrichtig und offen. Ich habe entsetzliche Qualen durchlebt, seit ich wieder ich selbst geworden bin. Und ich hatte heute große Angst verspürt, vor die Wesen zu treten, über die ich so viel Leid gebracht habe. Aber ich bin nach Yamondi zurückgekehrt, an jenen Ort, wohin ich gehöre. Ich erbitte eure Vergebung und ich verspreche euch, dass ich von nun an meine ganze Kraft wieder für euer Wohlergehen einsetzen werde. Zephyda schaute über den Domhof hinaus. Von den vielen tausend Mutana bewegte sich kaum einer. Ihre Blicke waren gebannt auf Gon Orbon gerichtet. Gesang der Mutana. Wir haben ihn lange nicht mehr vernommen. Die Mutana singen. Und ihr Lied ist die Vergebung, auf die Gon Orbon so dringend angewiesen ist. Die Mutana haben sich ihm nicht verweigert. Zephyda trat vor, machte vier oder fünf Schritte. Bis sie neben Gon Orbon stand. Sie sah winzig klein aus in seiner hünenhaften Gegenwart. Lyrissea stellte sich auf die andere Seite zu ihm. Der Sitz des Ordens der Schutzherren leuchtete magisch von innen heraus. Aus dem Gebäude traten die sechs Schildwachen in den Domhof. Roden und Atlan kannten alle Geschwister aus Lyrisseas Erzählungen. Adja, die stehlende Schildwache. Katjane, die eherne Schildwache. Aitani, die brennende Schildwache. Metandre, die liebende Schildwache. Hytat, die blutende Schildwache. Nun fehlt nur noch das Paragonkreuz, das Perry Roden für uns gefunden und zur Weihestätte des Ordens hat bringen lassen. Wir werden mit Hilfe des heiligen Kreuzes der Mutana neue Schutzherren weihen, um die Völker Jamondis in eine neue Zukunft zu führen. Denn nur hier, am Dom Rogan, kann den Schutzherren die Aura verliehen werden. Die Strahlen der Sonne schienen durch die dichte, rötliche Wolkendecke. Niemand konnte sich der besonderen Stimmung entziehen, die nun den Hof überflutete. Die Schildwachen stellten sich im Halbkreis auf und fassten sich an die Hände. Mit geschlossenen Augen kommunizierten sie miteinander und nutzten ihre Fähigkeit der Niederschwellentelepathie. Sie bitten, das Kreuz am Dom zu erscheinen. Die allerletzten Lichtstrahlen, die auf den Schößling fielen, hatten kaum noch Kraft, warfen keine Schatten mehr, Doch sie erzeugten eine unnatürliche Helligkeit, für die es keine Erklärung gab. Ein Blitz so hell wie tausend Sonnen blendete die Zuschauer. Roden und Adlan schlossen die Augen, bedeckten sie mit den Händen. Es wurde noch heller. Das Licht konzentrierte sich auf den Platz vor dem Dom. Und dann erlosch es, so schnell wie es gekommen war. Auf der Tribüne vor dem Domplatz stand eine grell leuchtende energetische Spirale, die wie ein Korkenzieher zwei Meter in die Höhe ragte und einen Durchmesser von einem Meter besaß. Die Spirale drehte sich langsam um sich selbst. Sie besaß eine erdrückend starke mentale Ausstrahlung. Die sechs Schildwachen standen vor der Erscheinung hoch aufgerichtet, wie eine Göttinnenstatue. Ihre Augen waren weiterhin in die Ferne gerichtet. Auf ihren Gesichtern lag ein tiefer Friede. Das unwirklich erscheinende Licht verlieh ihnen allen eine überirdische Schönheit. Die Schildwachen hoben die Hände, und die Hunderttausend Botaner taten es ihnen gleich. Lyricere trat vor. Die Gongschläge schienen den gesamten Dom in Schwingungen zu versetzen. Nun stellten sich die Schildwachen kreisförmig um Gon-Orbon auf. Ich verstand die Symbolik. Er war ein Schutzherr gewesen und nun wurde er wieder rehabilitiert, wieder in Amt und Würden eingesetzt. Die Energiespirale schwebte zu Gon-Orbon, umfloss ihn. Gleißendes Licht hüllte ihn ein. Ich spürte einen zionischen Pulsschlag, der mich bis ins Mark erschauern ließ. Er ist moralisch reiner als wir alle. Er ist gescheitert, als er das Gute wollte und das Böse schuf. Er wird diesen Fehler nicht noch einmal tun. Er wird für die Ziele des Ordens einstehen. Ein zweiter Pulsschlag folgte. Ich spürte, dass er den Planeten einhüllte, im gesamten tanyamondi system zu fühlen war. Er kündete von einer friedvollen Berührung, die alle Mutana mit höchstem Glück erfüllte. Es ist geschafft! Das Paragonkreuz hat die Auragon Orbons verstärkt! Ich bin wieder euer Diener, und ich habe einiges gut zu machen. Heute sind die Tage der Vergebung angebrochen nicht nur für mich, sondern auch für die Völker der Küp. Wir werden jetzt nicht das Strafgericht über die Diener des Bösen bringen, sondern einen Weg suchen, wie man ihnen verzeihen kann. Connor ist wieder ein Schutzherr von Yamoni. Perry, denkst du, sie handeln richtig, indem sie ihn wieder in Amt und Würden einsetzen? Er ist als Mentaldislokator nach wie vor überaus mächtig. Und wenn er diese Macht erneut falsch einsetzt, wenn diese Macht erneut korrumpiert wird, wie es durch Satruga geschehen ist, dann ist Gon Orbon unglaublich gefährlich. Praktisch nicht aufzuhalten. Wie es schon einmal geschehen ist. Aber ich bin überzeugt, dass sein positiver Kern von nun an die Oberhand behalten wird. Denn auch die sechs Schildwachen, die Geschwister Lyrisseas, haben ihre Zustimmung gegeben. Der Moment ist gekommen. Perry Roden und Atlan. Hm, was? Nun muss eure Weihe stattfinden. Unsere Weihe? Seit der Befreiung der Schildwachen aus den Asylkapseln war es immer unser Ziel gewesen, mit euch beiden den Orden der Schutzherren von Yamondi wieder auferstehen zu lassen. Gon Orbon ist wieder in diesen Stand erhoben worden. Nun... Seid ihr an der Reihe? Aber wir sind vor wenigen Monaten auf Baikal Kane, in der Residenz von Pardan, von Roquete und den Ozeanischen Orakeln geprüft worden, ob wir neue Schutzherren sein könnten. Die Prüfung hat ergeben, dass wir es nicht sind. Ich weiß. Diese Hoffnung habt ihr damals enttäuscht. Das Ergebnis war zwiespältig. Aber seitdem habt ihr uns geholfen, das Paragonkreuz zu finden. Ihr habt uns im Kampf um die Freiheit des Sternenozeans und anderer Galaxien mit allen Mitteln und Kräften unterstützt. Diese guten Taten reichen für eine Weihe aus. Eine der Schildwachen, ein bulliger Humanoide, löste sich aus dem Halbkreis und wies die Zellaktivatorträger träger mit einer freundlichen Handbewegung an. Perry Roden und Atlan. Stellt euch in die Mitte der Bühne. Die Schutzherrenweihe wird uns die Antworten auf sehr viele Fragen geben, die wir an euch haben. Seid ihr bereit? Ja. Auf Loryseas mentalen Wunsch hin schwebte das Kreuz zu den Unsterblichen, senkte sich auf sie hinab und umhüllte sie von den Knien aufwärts. Sionischer Essenznebel glühte in kaltem, undurchdringlichem Licht. Plötzlich standen wir in hellblauen Flammen. Sekunden wurden zu Minuten, Minuten zu einer Stunde. Blaue, hitzelose Lichtspritzer trieben nach allen Seiten, tauchten uns immer wieder in ein kaskadenförmig aufgelöstes Feuerwerksbild. Abrupt gab das Paragonkreuz kreuz uns schließlich wieder frei. Er schwebte auf genau jene Stelle zurück, an der es erschienen war. Beide Bewusstseine sind absolut untadelig. Die moralische Eignung als ehemaliger Ritter der Tiefe ist weder dir, Atlan von Arkon, noch dir, Perry Roden von Terra, abzustreiten. Ihr seid geeignet, zu neuen Schutzherren geweiht zu werden. Ich habe es immer gespürt. Und gewusst. Allerdings kann ich es nicht tun, ohne euch allergrößter Lebensgefahr auszusetzen. Der psionische Vorgang käme Lebewesen wie ihr es seid einem Todesurteil gleich. Es tut mir leid. Dieses Urteil erkenne ich nicht an. Afoni, Jamondi und die Milchstraße brauchen Schutzherren, sonst... Lass es sein, her. Das Urteil ist gesprochen. Wir müssen uns dem Paragon Kreuz beugen. Es hat seine Entscheidung getroffen und dennoch seine Weichen gestellt. Ich erkenne das Urteil des Heiligen Kreuzes der Motana an. Das über 20 Meter lange, seekuhartige Wesen lag in einem riesigen Wasserbecken, das in ihrem walzenförmigen Schutzherrnporter eingebaut worden war. Das gewaltige Becken ermöglichte ihr auch an Bord des Gigantraumschiffes den Aufenthalt in der Umgebung, in der zu leben sie gewohnt war. Etliche kleinere Seekühe schwammen im trüben Wasser um sie herum, tauchten hinter und neben ihr auf. General Traver stürzte in die grünlich erhellte Halle. Der Schozide wirkte müde und erschöpft. Seine Kombination war durchgeschwitzt und faltig. Wir haben einen großen Sieg, Ich weiß, der weiße Kreuzer Elevato hat die Schlacht um Terra miterlebt. Von den unglaublichen Verlusten, dem Elend und dem Sterben, Der furchtbaren Auseinandersetzung im Soulsystem haben mir meine Kinder die ozeanischen Orakel schon berichtet. Auch von der Befreiung von Orbons? Auch das. Die Allianz der Moral hat sich letzten Endes durchgesetzt. Ich habe es immer gewusst und Jahrtausende auf diesen Moment gewartet. Mich stimmt nur traurig, dass es durch so viel Blutvergießen geschehen musste. Krieg war immer schon die falsche Welle. Die Schwert ist heute im Schleusendock deines Schutzherrenporters angekommen. Und an Bord ist Gonorbon. Ja? Woher Von Orbon, der Verbündete aus alten Zeiten vor der Blutnacht von Bari. Der Verräter, mein Todfeind, der mich durch Tag tausende lang hat verfolgen lassen, der ganze Planeten zerstört hat, um meinen Aufenthaltsort zu finden. Als ich von seiner Befreiung gehört habe, wusste ich, dass ein Treffen unausweichlich sein würde. Die Begegnung der letzten beiden Schutzherren des Sternenozeans von Yamondi. Was soll ich tun? Führe ihn zu mir. Er trug einen Schutzanzug und betrat den Raum. Dann näherte er sich dem Beckenrand. Einige der ozeanischen Orakel hielten ihre Schnauzen aus dem Wasser. Ich horche in ihn hinein und finde nichts, das an seinen Wahnsinn erinnert. Satruga ist nicht mehr zu spüren. Komm hier, Karia Daxi. Gun Orbon, du scheinst wirklich wieder du selbst zu sein. Wir stehen an einem Wendepunkt. Der Krieg ist zu Ende. Der Gott Gon-O, oh, dessen einer Teil ich war, ist nicht mehr. Es scheint beinahe, als wäre nun alles geregelt. Nun, da wieder Friede herrscht. Aber das stimmt nicht. Das weißt du genauso gut wie ich. Der Schutzherrn-Orden hat sich schuldig gemacht. Nicht erst jetzt, schon vor sieben Millionen Jahren. So schuldig, dass die positive Superintelligenz S sich gezwungen sah, die Völker des Sternenozeans in Hyperkokons zu verbannen und aus dem Normalraum zu entfernen. In der langen Zeit, die verging und die wir hätten nutzen können, in uns zu gehen und Frieden zu schaffen, hat es wiederum nichts als Unterdrückung und Krieg gegeben. Wir sind die letzten Schutzherren und müssen mit unseren Schildwachen die Verantwortung dafür übernehmen. Ich habe in dieser Zeit sehr viel Schuld auf mich geladen. Aber ich kann nicht ungeschehen machen, was geschehen ist. Wir gehören nicht mehr in diese Zeit. Auch ich bin schuldig geworden, denn ich habe vieles unterlassen. Unsere Schuld wiegt schwer. Sie kann niemals getilgt werden. Wir können die Völker des Sternozeans vielleicht in die Zukunft führen, aber nicht hier, an diesem Ort, an dem die Schatten der Vergangenheit für immer auf den Mutana und den Köpfligen werden. Es ist das Beste, wenn wir gehen. Weit weg und ohne Spuren. Wenn wir das tun, schließt sich ein Kreis. Schon mit deinem Eintritt zu den Schutzherren hast du dieses Gedankengut in den Orden gebracht. Die Philosophie des mythischen Ahandaba. Wenn die Zeit reif ist, werden die Schutzherren, die Schildwaffen und alle Wesen, die mit ihnen sind, nach Ahandaba ziehen. Das Ahandaba ist unendlich weit entfernt, ein Ort ohne Schmerzen, ohne Krieg, ohne tägliche Mühsal. Mühsal. Dort, Dort werden die die bereit sind, zu einer, einer höheren Wesenheit verschmelzen. Und, und alle anderen werden Zeit, Zeit ihres Lebens das, das Paradies ist. erfahren. Ahandaba. Du hast immer an das Ahandaba geglaubt. Ich habe es immer gesagt. Wenn wir so weit sind, werden wir uns auf die Reise machen. Aber du hast auch immer gesagt, dass wir nicht mit normalen Raumschiffen dorthin gelangen können. Dass das erhandbar nur der erreicht, der sich der Kräfte des Geistes bedient. Nur wer Raumschiffe mit geistigen Kräften zu bewegen vermag. Die Mutana verfügen über dieses geistige Potenzial. Wir sollten den Kreis schließen und sämtliche Völker des Sternenozeans aus der Zeit und der Galaxis, in die sie nicht gehören, nach Ahandaba führen. Siehst du einen anderen Weg? Nein. Nur wie wollen wir das machen? Das werde ich dir jetzt zeigen. Das Wasser geriet in Aufruhr. Ein Hologramm bildete sich in der Tiefe des Beckens. Es zeigte ein ellipsoid geformtes Raumschiff, dessen Hülle aus trübem Glas zu bestehen schien. Meine Anzugssysteme geben an, dass es sich um ein Raumschiff handeln muss, das einen Durchmesser von 25 Kilometern und eine Höhe von 15 Kilometern hat. Du hast diese gigant erbauen lassen. Sie befinden sich auf Graugicht und nicht nur einer. Das sind Schutzherrenarchen, fliegende Habitate, entworfen, um riesige Mengen an Lebewesen aufzunehmen und über lange Zeiten zu versorgen. Sie verfügen nur über rudimentäre Triebwerke. Die Mutaner werden sie mit ihren mentalen Kräften fliegen. Und wie viele? 5.000 und 120.000 bionische Kreuz. Dann steht es fest, wir werden nicht mehr hierbleiben. Der Sternenozean ist nicht mehr unser Land. Wir ziehen nach Ahandaba. Wo die Völker des Sternenozeans sühnen und sowohl Vergebung als auch Erfüllung finden können. Mutana, Köpen, ozeanische Orakel, Arvidsen. Und schützt sie alle. Die beiden Schutzherren hatten den Dom Rogan und seine Umgebung zum Zentrum erklärt, an dem der Aufbruch nach Ahandaba vorbereitet wurde. Zephyda hatte sich einen Moment der Ruhe gegönnt und über das rege Treiben am Dom hinausgeschaut. Bionische Kreuzer brachten in langen Reihen immer mehr Motana auf dem Orbit Tanjamondis liegenden Schutzherrnarchen. archen Cephüda. So, du bist es. Ich habe gar nicht gemerkt, wie du neben mich getreten bist. Ich hätte nie geglaubt, dass hier am Dom je wieder solch ein Leben herrschen würde. Ich hätte es auch nie gedacht. Vermisst du Adlan? Adlan? Ich... Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Aber ja, doch, ich liebe ihn. Noch. Manchmal muss man Entscheidungen treffen, auch wenn sie einem wehtun. Zephyda sah die Schildwache an. Lyrisseas Miene war undeutbar, genau wie ihr Blick. Aber darin schwang etwas mit, was der stellaren Majestät einen kalten Schauer über den Rücken rieseln ließ. Atlan ist ein Unsterblicher. Mit großer Verantwortung für die Milchstraße. In einer solchen Position verändert sich die Sichtweise. Das hast du ja selbst erlebt, als Delare Majestät. Und vielleicht wird deine Verantwortung demnächst noch größer. Was meinst du damit? Wenn es soweit ist, wirst du sehen. Aber verschaffe dir vorher Klarheit, wie es um dich und Atlan steht. Schiebe Entscheidungen nicht unnötig hinaus, sondern triff sie nach reiflicher Überlegung dann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Du liebst ihn also. Ja, aber ich habe so viel zu tun. Allein heute wartet noch eine Konferenz mit 17 Tagesordnungspunkten auf mich. Ausflüchte. Verschließe dich nicht vor der Realität, Zephyda. Adlan und du, ihr lebt in zwei verschiedenen Welten. Verschaffe dir Klarheit, ob du deine Welt aufgeben und in seine übertreten willst. Aber wenn du dich erstmal entschieden hast, gibt es kein Zurück mehr. Er wird seine Welt nicht aufgeben. Das kann er nicht. Er lebt dort schon über 10.000 Jahre und ist ein wichtiger Teil von ihr ein lebenswichtiger sogar. Ist deine Liebe zu ihm stärker als die zu deinem Volk, zu allen Völkern des Sternenozeans? Ist diese Liebe stärker als dein Wunsch nach Ahandaba zu gehen? Das ist die Frage, die du für dich entscheiden musst. Und ich möchte dich bei dieser Entscheidung nicht beeinflussen. Ich möchte nur, dass du sie richtig triffst, Damit dein Schmerz so gering wie möglich bleibt. Lyrischer hatte ihr eine Hand auf die Schulter gelegt. Sie lächelte noch einmal, drehte sich um und ging. Jubai, Jubai, Jubai. Als Karia Andaxi ihn erblickte, flügte das große Wesen sofort durch das Becken auf ihn zu. Roden trat zu der dunkelrot schimmernden Mulde im Becken, in die die Schutzherrin sich schwerfällig niederließ. Trotz ihrer klobigen Gestalt verspürte er nichts als Ehrfurcht für die Schutzherrin. Sei gegrüßt, Karian Daxi. Wie ich sehe, geht es dir immer noch gut. Mir geht es besser denn je. Ich lebe wieder, Perry Roden. Nach all den Jahrtausenden oder Jahrmillionen habe ich wieder eine Aufgabe. Hat meine Existenz wieder einen Sinn? Du willst die Völker Jamondis und aller anderer Hyperkokons nach Ahandaba führen? So ist es. Und deshalb habe ich dich auch zu mir gebeten. Wir möchten dir und deinen Terranern anbieten, den Zug zu begleiten. Wir? Ja, wir. Ich erkannte die Stimme sofort bevor ich mich umdrehte und den Sprecher erblickte. Gon Orbon trat aus dem Hintergrund der gewaltigen Halle, ging gemessenen Schrittes zu der dunkelrot schimmernden Mulde und ließ sich im Schneidersitz vor mir nieder. Wir bieten dir an, dass dein Volk uns begleitet. Das soll euer Lohn für die Hilfe sein die Atlan und du uns geleistet habt. Es wird einige Jahre dauern, aber dann werden auch die Terraner Ahandaba sehen dürfen. Nein, Terra ist die Heimat der Menschheit, unsere Wurzel. Wir werden hier in der Milchstraße bleiben. Die Verhältnisse normalisieren sich zusehends auf Terra und auch anderswo. Viele Gebiete müssen nach dem Hyperimpedanzschock komplett neu erschlossen werden und das nehmen die galaktischen Völker nun in Angriff. Sie haben ebenfalls damit begonnen, die insgesamt 16 neuen Sternhaufen in der Milchstraße und den beiden Magellanschen Wolken zu erforschen. Diese neue Regionen stellen immerhin künftiges Siedlungsgebiet und potenzielle Territorien der heutigen galaktischen Staatengebilde dar. Dann, Perry Roden, ist dies der Abschied. Bald wird unsere Karawane aufbrechen. Das ist der Abschied. Für immer und immer und immer. Es erleichterte mich, dass sie mich nicht bedrängten, nicht versuchten, mich umzustimmen. Sie akzeptierten meine Entscheidung und dafür war ich ihnen dankbar. Ein schwerer Weg des Aufbaus wartete auf mich und die Terraner. Aber ich war überzeugt davon, dass ich ihn bewältigen würde. Am Dom gruben die Mutaner den schnell gewachsenen Schößling uralt Trumstams mitsamt seinen Wurzeln und einem Stück Boden aus. Sie brachten die Pflanze an Bord eines bionischen Kreuzers, der vor ihnen auf dem Rasen wartete. Im Orbit von Tanjamondi schwebten über 5000 der ellipsoid geformten Schutzherrnarchen, dessen Hülle aus getrübtem Glas zu bestehen schien. Zephyder zog Atlan in die Eingangshalle des Doms, in der sie ungestört waren. Bald ist es soweit. Und dann müssen wir Abschied nehmen. Es ist deine Entscheidung. Adlan, es ist genauso deine Entscheidung. <lacht> Merkst du es, Zifida? Wir reden Unsinn. Beide. Ja. Ich spüre es auch. Denn eigentlich ist die Entscheidung schon vor einem Jahr gefallen. Haben wir es nicht immer gewusst? Uns hat ein gemeinsames Ziel zusammengeschmiedet. Aber wir haben immer in verschiedenen Welten gelebt. Und als dieses Ziel erreicht war, haben sich unsere Welten getrennt. Ich habe es dir gesagt, dir angeboten. Bleib bei mir. Gestalte mit mir die Zukunft der Milchstraße. deiner Heimat. Und ich habe es dir auch gesagt. Bleib bei mir. Begleite mich nach Ahandaba. Etwas so Wunderbares hast du in deinem langen Leben nicht gesehen. Und wirst du auch niemals sehen. Wir haben es immer gewusst, nicht wahr? Dass ich in meine Welt zurückkehren würde. Und ich mit den Resten meines Volkes zu einem neuen Ziel aufbrechen würde. Ja. Wir haben immer gewusst, dass wir den Kampf um die Freiheit des Sternenozeans überleben werden. Wir sterben nicht. Wir doch nicht. Unsere Liebe war von Anfang an verloren. Ich werde dich immer lieben. Ich dich auch. Ich wünsche, dass du findest, was du suchst. Sie traten vor den Dom. Als sie ihn betreten hatten, hatte die Sonne Tanjamondis hoch am Himmel gestanden und nun schien tiefste Nacht zu herrschen. Zephyda legte den Kopf zurück. Was sie sah, waren jedoch keine schwarzen Wolken, sondern die Unterseite einer Schutzherrnarche, die sich bis auf wenige Meter der Planetenoberfläche genähert hatte. Mit seinen 25 Kilometern Durchmesser verhinderte das Gigantraumschiff, dass auch nur ein Sonnenstrahl den Domhof erreichte. Lediglich ein Schott war geöffnet, helles Licht fiel aus dem Viereck. Ein strahlendes Leuchten in ansonsten absoluter Dunkelheit. Der Kreuzer mit dem Schößling an Bord hielt genau auf diese Luke zu. Der leuchtende Baum wird die Völker des Sternenozeans aus schwarzer Nacht in eine leuchtende Zukunft führen. Es ist soweit. Ja. Er gab ihr einen zärtlichen Kuss. Sie bemerkte, dass Atans Augen tränten. Dann ging sie langsam zu einem Beiboot, drehte sich in der Eingangsluke noch einmal zu ihm um und winkte ihm. Die Luke schloss sich und brachte sie ebenfalls zur Sternenarche. Ich saß mit verschränkten Beinen in einem dunklen Gang, der durch den schwarzen Quarzberg führte. Er bot nicht nur wegen seiner Kühle eine willkommene Erleichterung zur Hitze des Tages, sondern er wirkte auch zutiefst beruhigend auf mich. Es gab keine flackernden Irrlichter mehr, keinen mentalen Druck oder spontan manifestierende Hyperkristalle. Der befriedete Berg zeigte mir nur noch harmonische Bilder, die direkt in meinem Kopf entstanden. Zertrunge. Was gibt's? Wie? Ich sprang auf und raste die Gänge zum Eingang entlang. mal hatte sich hinter einem Felsen versteckt und wies zum Kratersee hinaus. Ich kniff die Augen, von der grellen Sonne geblendet zusammen. Das ist kein terranisches Beiboot. Irgendetwas, aber nichts von der Richard Burton. Der kleine Punkt am Himmel wird größer. Er kommt näher. Tropfenförmiges Raumschiff. Es landete kaum 100 Meter entfernt auf der Planetenoberfläche. Die Hülle des Schiffs bestand aus einem Material, das mich an hellgrünes Glas erinnerte. So ungewöhnlich dieses Raumschiff auf den ersten Blick anmutete, es sprach mein ästhetisches Empfinden an. Dieser Tropfen ist einfach wunderschön. Von diesem Raumschiff wird keine Gefahr ausgehen, mein. Was dann? Ich sah, dass sich am Schiff ein Schott geöffnet hatte. Auf einer kurzen, flachen Rampe erschien eine Gestalt. Sie machte zögernd ein paar Schritte, blieb stehen und sah sich um. Dann ging sie weiter die Rampe hinab. Sie kam im starken Gegenlicht der tiefstehenden Sonne Parax auf uns zu. Ich konnte sie nur undeutlich erkennen. Ein Humanoider. Ein Mann. Kannst du was sehen? Die Sonne blendet mich zu sehr. Der Körper des Humanoiden kam näher. Er bestand komplett aus dunkelblauem Metall mit nachgebildeten Haaren und trug einen braunen Overall mit vielen Taschen, in denen Geräte steckten. An der Halsschlagader zog sich eine tiefe Narbe entlang. Der Humanoide ging weiter und blieb dann zwei, drei Meter vor Kantiran stehen. Du bist Kantiran. Der Sohn Perry Rodens. Der bin ich. Ich komme vom Mykronoer. Mit Adlan und deinem Vater bin ich vor einem siderischen Jahr auf Baikal gestrandet. Dabei habe ich das Leben verloren. Nach langer Zeit im Sternenozean hat Katan, der Graue Autonom, mich geheilt. Der Graue Autonom hat dich angekündigt. Ja, ich erinnere mich. Im Traum sagte er zu mir, meine Bestimmung ist ein Besucher. Ich biete dir an, der Karawane der Friedensfahrer zu folgen. Ihr Weg geht nach Ahandaba. Ahanda? Was? Wirst du mir folgen? Ja. Ich vertraue dir und werde mich der Karawane anschließen. Ich lade auch dich ein, uns zu folgen. Wirst du mit uns gehen? Ich? Ja. Hm. Kant allein lassen? Komm nicht in Frage. Ich folge dir auch. Aber wer bist du? Mein Name ist Loto Keraete. Ich bin Bote der Superintelligenz S. Die Halle in der Arche war so groß, dass eine sanfte Brise die weite Krone des Baumes uralt Stamm bewegte. Zephyda blickte nach oben und empfand die leise Bewegung in den Blättern als Beruhigung und willkommene Abwechslung zugleich. Die sechs Schildwachen stellten sich im Kreis um sie auf. Sie sahen sehr genau in die Augen. Tut hier auch das Richtige? Darf man eine junge Mutana wie mich zur Schutzherrin machen? Wir sind immer wieder zu demselben Ergebnis gekommen. Es ist nicht nur richtig, sondern auch wichtig, dieses Signal zu setzen. Deine Weihe wird der erste Höhepunkt einer langen Reise sein. Ein Ereignis, das uns alle betrifft und uns alle zusammenschweißen wird. Ein Zeichen, dass diese Karawane kein Produkt der Vergangenheit ist, sondern dass wir eine Zukunft haben. Und für diese Zukunft stehst du als Symbol. Vielleicht hast du noch viel zu lernen, aber es müssen Zeichen gesetzt werden. Wir haben uns hier zusammengefunden, um Zephyda, die stellare Majestät der Mutana, zur Schutzherrin zu weihen. Jeder hier in der Halle der Schutzherren-Arche weiß, was sie für den Sternenozean getan hat. Genau wie die Millionen Teilnehmer der Karawane an Bord der anderen Schiffe. Die sechs Schildwachen hoben die Hände, ihre Fingerspitzen berührten sich. In der Baumkrone sah Zephyda ein helles Licht, das aus den Spitzen der Blätter zu fließen schien. Sie setzten sich zusammen und nahmen die Gestalt eines bunten Schmetterlings an. Corrie Deckfalter! Mit zwei, drei Flügelschlägen verließ der psionische Schmetterling die Krone des Baums und flatterte zu ihr. Er wurde immer größer, bis er sie umhüllen konnte. Sie versank in einer Fülle von ineinander verschlungenen Spiralen auf seinen Schwingen. Und die Zeit stand still. Hey! Plötzlich erglühte sie in kaltem Licht, sie schloss die Augen, doch das Licht blieb. Es kam aus ihrem Inneren, war eins mit ihr. Eine neue Schutzherrin ist geweiht, auch nach Ahandaba! Ordungsvotus zeigten beeindruckende Bilder. 5000 riesige Archen, geleitet von 120.000 bionischen Kreuzern voller Motana, kommandiert von den Schutzherren und den sechs Schildwachen, geschützt von den letzten sechs Küpp-Titanen. So begann der Flug nach Ahandaba. Die Motana und die Küpp die Awezen und Schutzsieden. Alle Völker von damals hatten die Schutzherren Archen bestiegen. Und mit einer gewaltigen Karawane gingen die Volksgruppen nun auf die Reise. Wo ihr Ziel, das Ahandaba, konkret lag, wie es aussah, welche Bedingungen dort auf die Besatzungen der Schiffe warteten, darüber hatten weder Gon Orbon noch Karian Daxi auch nur ein einziges Wort verloren. Ich sah, dass die bionischen Kreuzer, die die Vorhut bildeten, sich in Bewegung setzten und gab der Mannschaft der Live-Erikson den Befehl zum Abdrehen. Ich dachte über meine Zeit im Sternenozean nach, wie schnell alles vergangen war, von unserem Absturz auf Baikal Kane, über die Schlacht um das Sol-System, bis zum Abflug der Völker nach war In meiner Brust spürte ich den Zellaktivatorchip, chip dem ich die relative Unsterblichkeit verdankte. Und dann sah ich zu Atlan, der neben mir stand und der Karawane auf den Hologrammen folgte. Seine Augen schimmerten feucht. Ob vor Erregung oder aus einem anderen Grund, konnte ich nicht sagen. Ich legte meinem Freund von Jahrtausenden eine Hand auf die Schulter. Da fliegt sie. aber Für immer. In diesem Augenblick begriff ich, dass Adlan Zephyda wirklich sehr geliebt haben musste.